Ja. Det var ju så att jag skulle till eh, Hedemåra idag. Och eh, jag har ju varit uppe väldigt eh, länge kan man säga. <laughs> och planerat precis allting och så. Buss-tidtabellen eh, har jag i huvudet allt. <här> Men eh, faktum är att när jag gick. Eh, Eller kom fram till busshållplatsen här nedanför här så. Dels var jag helt ansam där. Men jag upptäckte att det var en förskräcklig massa gubbar som blinkade med massa lampor överallt där borta. Och jag upptäckte att man la asfalt. Och man kan se över till andra sidan också här borta där busserna liksom svänger runt för att komma runt här i området och så. Men äh, efter ett tag så börjar jag fatta i huvudet där att äh, det kommer ingen buss på äh, grund av äh, beläggningsarbete här, asfalt, äh, asfaltering. Vilket innebär att busserna äh, vänder väl då, vad jag förstår, i Långsytans centrum och... Det är ju en bit att gå dit Från backliden där så att uh, Jag tog med sig mig ner till den gammal järnvägen Och så men uh, Utan bussen gick väl 10.08 och jag hann inte fram uh, till hållplatsen Där i centrum uh, Men uh, Jag tog mig en liten promenad i alla fall Och så här uh, Runt Trollbå och Solämsvägen Hem med en liten säng Man har lagt asfalt uh, nedanför så här. Sex på vägen och så. Sen var jag tvungen att ringa ner till Hedemora när jag får en helt ny tid. En kallelse. Så det blir en helt ny eh, datum. Så därför har jag alltså inte varit i Hedemora alls. Det finns säkert information också på Dala hemsida, men den 10 oktober ska jag ner och då lär vi inte varna så här Normalt sett skulle jag varit med på bussarna upp här Jag ser på tvåan här det är textat den långa debatten mellan Trump och Biden 30 september av 2020 med Sverigkralens tillstånd och utgiver Gunnar Andersson När jag kom hem hade jag ringt till Hedemora där och så på ny tid och kallelse och sen är jag duschat och etit eller två grillade hamburgare från Ica köket och vita bönor och så Jag såg en liten flicka också där i Trollbo och enstaka människor som var ute och rörde på sig här. Men någon röstinspelning ute blev det inte alls. Utan jag kände att jag mest måste ta mig runt Trollbo där och så. Solens vägen och så hem. En liten sväng och sen hem. Så jag kommer jag att falla ut i en liten sväng och så. Men HD-måre blev helt inställt faktiskt där och så. På grund av beläggningsarbete, asfaltering och bussarna var inställda i om området här. E och, e Det tar väl ungefär en 15 minuter att komma ner till... Långt utan centrum från äh, Backliden här faktiskt och så Beroende på om man går sakta eller fort Och så och äh, Det tar en stund att komma ner Faktiskt där och äh, jag visste inte Om det här överhuvudtaget att det var så här äh, Att bussarna Inte går runt i området här Som de gör normalt äh, De har ju lagt asfalt Och så här mm, Kan man ju se Det finns säkert information också på Dola Traffics äh, hemsida. Äh, sen har vi haft vila igen. Och så. Jag har varit uppe väldigt äh, länge här, men äh, det här med Hedemora gick ju inte så bra precis. Det blev ju helt inställt äh, sen inte bussarna kom fram. Men jag visste inte om det där faktiskt. Så. Det fanns inga anslag här på busshållplatsen från Daletrafik angående inställda bussar och så. uppe länge här och planerat liksom för uh, Hedemora. Alla små detaljer och så, men det blev just ingenting utav det där faktiskt. Så. Uh, det sprack ju, men uh, jag uh, passade i alla fall på att ta en liten promenad i området här. Eller lite runt kan man säga. Uh, Som ändå var ute och så. Mina gamla kläder där från järnvägen i Stockholm och så, men uh, Den 10 oktober skulle det kunna funka bättre, och då tror jag inte man håller på med en asfalteringsarbete. Vilket man höll på med idag här. Jag träffade också Sara. Det verkar vara en riktigt grå dag, men det är framflyttat det här med Hedemora. Jag måste ju ha en kallelse också för att få åka som sjukresa så att det kommer ju. Men jag hoppas jag inte att de håller på med asfalteringsarbete den 10 oktober heller. För då måste jag ju ner till centrum där först. Det tar ju en kvart minst att ta sig ner. Och jag vill inte stressa och så. så att. Men jag ränser bort lite skrep och tog en liten promenad som jag pratat med. Personalen är hedemora där så att det blir en helt ny tid och så min tv har fel på ljudet jag ser på tvåan debatten här mellan Trump och Biden som också fanns på Youtube det kunde jag se i mobil i sängen där, men där ville jag mest vila och så än att stirra på mobilskärmar det var en ganska tuff ja, det var en hård och tuff debatt där man avbröt varann och man liksom försöker angripa varandra och sådär. Men äh, amerikansk politik är ju ganska så smutsig och så faktiskt. Där. Den är ju tuff och hård. Och amerikansk politik är ju så annorlunda också än svensk politik. Och än är det inte avgjort faktiskt hur det kommer att bli. Det kan man inte bedöma i förväg. har annonserat ut det här på dagens tid.chattango.com. Nyheter media.chattango.com. Och för de som följer mig på Twitter som Dala Gunnar, Dala Gunnar på Twitter så har ni fått en annonsering av den här direktraden idag. Och även på hashtagen svpol. Så att de avbröt varann och så och Jag vet debatten var en timme tror jag Och 53 minuter lång och så vidare Så att följ mig på Twitter som Dalagunnar. Och jag tror det är ljus när det har gått ute men annars var det ju väldigt en äh, grådag här. Jag hade faktiskt på mig ett par halvtrasiga kängor som funkar trots allt. De är lite halvtrasiga men är. Det gick att äh, gå i dem ändå så. Äh, faktiskt och så. I alla fall på asfalt äh, och så. Och äh, till stor del och ju Jag såg väldigt få fåtal människor där ute så. Man eh, ser ju inte direkt eh, allmänt eh, mycket människor på eh, gatorna här. I långsiktet och i byarna är det väldigt eh, lite och så man ser. Det är väldigt eh, få, få människor. Och det är en enorm, enorm skillnad mellan Trump och Biden Ja, nu var Champla sist också. Enligt Biden. Det framgick här från Petterssons blogg tror jag. Men det var en betalväg någonstans. Den där tidningen där det är betalväg. Men glassbilen i Båhlegen kan tydligen inte komma fram som den brukade förut. Eh, för det samlas stora grupper med ungdomar och liknande. Som gör allt de kan för att skela glas. Och därför så kan man inte ankomma till vissa områden. Det är problem i Bålänge. Det är ju betalvägg på de här dala så att det framgick bara delvis vad det står där. Och Biden, an Biden anklagar Trump för att vara rasist. Ja, det är hemskt. Ja. Så det är hårda ord faktiskt Och det är, det är en enorm skillnad Mellan de här olika presidenterna Och så, de här partierna då Demokrater och republikaner Enorm Skillnad faktiskt det. Vi tog upp lite grann om tåg och så igår. Det här är ju improviserat så att eh, det får bli lite grann som det blir eh, faktiskt och så. Här har vi inga exakta tabeller och sekunder och minuter och följer och så utan det får bli så vart som dyker upp. Jag ser någonting på tv-skärmar och dataskärmar och så vidare. Dock inte mobilskärmen för den är avstängd. var ganska jobbig idag. Idag. Grå. Dis och dimma var det också faktiskt så. Och jag hade faktiskt ingen aning om att man höll på med beräckningsarbeten här nedanför här. Men gjorde man tydligen. Och därmed kom inte bussarna fram. Och, eh, det var en mycket hård debatt mellan Trump och Biden Det framgår verkligen Där man avbröt varandra och så vidare Man försöker att hitta svaga punkter och angripa motståndaren Trump framstår som en patriot nationalist och Biden framstår som en internationalist, en globalist som vill ha rasblandning och massinvandring det är helt klart det. jag ser just nu på tvåan, klockan är 15.05 här på Sverigekanalens sändningstillstånd Sverigeknallen direkt ansvarig utgivare är Gunnar Andersson i Långsättan här. Uh, ja. Det var en uh, hård uh, debatt uh, som skedde där i amerikansk tid. De har bröt varann och så vidare Och de fick tydligen två minuter var När de pratade, om de förstår saker rätt Två minuter Per mikrofon Och sen måste man lämna över till nästa sexistalsvagnar här som vi russades upp asbest sanering av högtaler och inbyggda slutsignaler för det var någonting man fick hålla på med också på järnvägen de här slutsignalerna det var antingen skulle sättas på där, på sista vagnen eller tas bort ganska tunga saker men det blev bättre sen när det blev sådana här inbyggda slutsignaler för det fanns inte sånt från början nämligen Och på Stockholms central fanns det också speciell personal som skötte om de här signalerna. Jag samlade upp dem, satte dem på laddning och satte ut dem på vissa platser där de skulle finnas. För att eh, olika tågtyper skulle ha en slutsignal, eller två slutsignaler på sista vagnen. Det var stora tunga saker det här. Och eh, de byggdes om och rustades upp och så vidare och bytte ja, lite och så. Ja, just då. SJ slopade sina 60-tals vagnar. För länge sedan. Och en del har besålds, tror jag. Till ja, Kroatien och liknande. Eventuellt skrotats också. Men en del har ju sålts till Kroatien och så vidare, tror jag. faktiskt det På 70-talet så kom det inga nya personvagnar på SE, men man rustade upp gamla vagnar från 40-talet. Som då skedde, tror jag, i, ja, om det var Jäskelsturna eller Malve, tror jag. Med serveringar så. Vi gick på Jäskelsturna-linjen, en vagn med servering Så var en 40 talsvagn men sen så fick den en helt ny lite. Ja Och det finns vissa tågoperatörer Som kör med för detta SJ-vagnar som är tillverkade på 60-talet Upprustade och så vidare Sen tidigare och så vidare SD Blå tågets trafik upphörde i juni 2019 av ekonomiska problem. Och det är lite oklart vad som händer med de här vagnarna som blå tåget använder. Faktiskt där. Tågab kan jag nämna. Använder också för detta SJ-vagnar som är upprustade och så. Ombyggda och så. E och så vidare Som SG ägde från början och så i sina tåg. Men det framgår att de har dragit ner kraftigt på sin trafik tågab pandemin och så. Det är betydligt färre som, som åker tåg och så. Det har minskat kraftigt så att det är bara är vissa tåg som går. Men det var ju då. Uh, nya vagnar som kom på 60-talet och på 70-talet så byggde man om 40 vagnar sen på 80-talet så kom det nya vagnar med automatdörrar och så 80-talsvagnarna uh, som också har gått igenom uh, renoveringar upprustningar och så vidare lackering och så vidare en del har ju sålts och så vidare Det är fantastiskt. Det här är vagnar som är tillverkade på 60-talet. Som klarar 160 och så faktiskt. Det har funnits i olika färger och så. Ja... En gammal B5, ja. Som då tillhörde SJ i Malmö 2002. Men det var väl 2004 som SJ gjorde sig av med de där sista. 60-talsvagnarna. Just det. Sen har de beställts av och kanske skrotats och sålts till Kroatien och något där. Det var lite olika färger och så. Det var ju brunt. Men man började ju måla om dem sen. I början på 90-talet. De är blåa. Men det tar ju flera år att bygga om hundratals personvagnar. Det gör man inte om. Eller lackerar dem. Det gör man ju inte på en handlänning precis. Det tar ju lång tid. Flera år faktiskt det. Så jag tar också och hänger i olika färger där. Brunt och blått. Ja, inbyggda slutsignaler var ju fantastiskt faktiskt där. De försvann ju yrket lampisten där på Central bland annat. och på andra stationer försvann ju då. De skötte om de här slutsignalerna faktiskt. Men yrket försvann ju sen faktiskt. Där. Det blev inbyggda slutsignaler. Man byggde om sextalsvagnarna och åttotalsvagnarna hade också inbyggda slutsignaler så att det var väl kanske i slutet på 80-talet och början på 90-talet som lampisterna försvann faktiskt där. Så att... Ja, och sen man ju ser ut i inne i B5. Så. Och ja, En del är väl sålda kanske till Kroatien och liknande, så Och en del kanske skrottar Andra har väl då sålts till olika andra tågbolag och så. Faktiskt där. Jag är alltså inne på järnväg.net ska jag säga. Alltså järnväg.net. Mycket intressant sida som innehåller olika avdelningar där till brevlådan så kommer det mycket e-post också här som vanligt, jag kan inte ta upp allt där jag får välja ut men vill länka till nyheter och annat, Tips, tipsa om nyheter så går det bra på natsol snabela allpost se ehm, vänta nu natsol Nat, sol, Ja, det var en hård debatt, det kan man förstå. Verkligen så. Ulssans Som följde min blogg också då. Sverigekanal, Sverigekanalen.wordpress.com Och Petterssons blogg.se Är också väldigt aktiv där. Petterssons SVT på tvåan kör hit. Ja. Debatt. För den saken ser se hela debatten, som jag tror vi kör nu på ett tvåanlägg. På SVT. Ja, idag är det ju planerat så. Det är det då så, men det är ju. Det blev ingenting utan någonting Utan det jag aldrig planerat igång faktiskt Så det blev väldigt konstigt där, Men Jag har försökt att förstå Vad som hände och så idag För att de la asfalt På gatorna I området Och därmed så kom inte bussarna förbi För då kom det Och nämligen runt i Långsötan här kan man säga. Via Trollbo där och eh, Kyrkalén och så vidare. Så kommer det ju fram här och nedanför. Men det eh, gick ju inte nu då. Det är de där asfaltbeläggningsarbeten. Eh, eh, en sak som kan vara intressant på eh, järnväg.net- kan ju vara att läsa olika linjer alltså det vill säga banguiden som finns på järnväg.net man får lära sig olika linjer och stationer som är borta för många stationer är borta faktiskt nedlagd och så hållplatser och allt och så Ibland är hela järnvägar helt bort också. Allt är borta. Ja. Men amerikansk politik är ju tuff. Det är hårt och så. Han, han är väl egentligen inte politiker va? Trump är ju egentligen fastighets... Ja. Han äger och säljer väl fastigheter vad jag förstår. Han har tjänat mycket pengar på det främst och även annat. Men just det där med fastigheter det är väl det som han har specialiserat sig på. Han äger och driver ju fastigheter och så vidare som hyr ut. Då. De hyr in sig företag och sånt i hans fastigheter så han har pengar på det va? Inte så. Han bygger ju fastigheter och förvärvar fastigheter- och säljer fastigheter och hyr ut eh, lokaler och så. Eh, hans företag och så. Eh, olika företag. Det är väl det som han har... Eh, även annat, annat också kanske. Men, men just det känner man ju till. Att det är det som han eh, främst är känd för- och har gjort inkomster på. Att eh, äga bygga, förvalta hyra ut, äh, sälja fastigheter och så äh, olika slag och så för butik och annat inte sånt, ja, här har man varit uppe länge och planerat allt i minsta detalj men det blev ju äh, inte som jag hade tänkt på sist allt alltså, faktiskt där. de som har rivit sönder annonsbladet här ute på gården här. I små bitar att det är barn som har hållit på och sådana. Tyvärr är det ingen personal som har gjort rent efter de här ungarna som har rivit sönder tidningen och jag har ingen lust att gå ut här på gården och plocka delar av en tidning utanför det ligger där Jag skräpa. Det är ju... Det är ju fastighetsägarna som har arbetsuppgifter som man ska ju gå runt och plocka skep och städa upp. Om det är skep så kan de plocka upp och så, men vi får väl se om ja, de gör det under veckan. Här. För jag har ingen skyldighet att städa på gården alls. Så det kommer jag inte göra faktiskt. Då får det ligga där och skräpa. Det, det är väl att kulturbrika barn här i området på gården som har rivit sönder någon annonsplan där i små delar och så. Det är mycket märkligt det där, om man håller på så. Ja... Man skulle hålla sig till två minuter och så men det funkar ju tydligen inte riktigt äh, i den här debatten men man tog väl upp äh, det mesta av olika ämnen och sådana titta på den här debatten och så. Det är inte bara USA såklart, men äh, det är ju viktigt det där. Och just nu har jag ingen fluga att pilla på här. Ibland så flyger de här så man får huka huvudet och så. Man tror att de är på väg in i ögon och så, det är konstigt Det är som en Hitchcock-film. Men en säng ut i alla fall, men någon buss till Hedemora blev ju inte. Helt klart det är det också att det finns många järnvägar här som är helt borta. Det betydde ju oerhört mycket När det kom från början Dessvärre så Var det ju då Olika så här Järnvägsbolag som Byggde sina järnvägar med olika Spårvidder kan man säga Det var väl det som Krånglade till det hela Att de olika järnvägarna Hade olika spårvidder oftast Ofta blev de ju smalspåriga Men det var ju normalspåriga så Det har ju funnits mängder av olika spårvider i Sverige här och så. 10.67 var äh, Banguiden har vi här på järnväg.net. Sen kan man säkert hitta gamla tågtidtabeller också på nätet där. Från förr och så och se hur mycket hållplatser och stationer det fanns och så ut med järnvägen på den gamla tiden men eh, än finns det järnvägar kvar men eh, oerhört mycket järnvägar är ju helt eh, borta faktiskt jag tänker på Gotland Öland, men det finns väl en järnväg både på Öland, tror jag. Men. Eh, mycket är verkligen borta och så där faktiskt och så Och det är svårt att fatta hur mycket det betydde när det kom äh, från början och så. Äh, när det inte fanns äh, annat än häst och vagn mm. häst och vagn och ta sig fram på det. Äh, Malmö Tomlill Eh äh, Sjöbo till exempel hade ju järnväg också för många år sedan, men det är ju inte många som minns det. Vi är ju borta och sådana. Och vissa banor är ju bara delvis kvar med godstrafik. och Hus till exempel verkar det vara bara godstrafik där som kanske var en järnväg som var längre från början och som en del av järnvägen är fortfarande kvar men bara för godståg och så. Mm. Ja, det är väldigt mycket järnväg i alla fall som man att titta på här. Uh, Finnsbång uh, Kimstad. Det var väl en smalspårig järnväg som gick ända upp till uh, uh, vad var det? Örebro, tror jag. Som sen byggdes om till normalspår på sträckan Kimstad. Finnsbång för godståg. Men det var ju egentligen en mycket, mycket längre järnväg från början som var smalspårig. Uh, Man har ju blivit kvar uh, bara delvis. Öste, blomstermåla, mönster och uh, Nu är det mer som bara godståg och så. Men, uh, uh, uh, här står det Berga, Oskarshamn. Uh, Personträffiken är borta faktiskt där. Och det var ju en järnväg som gick Oskarshamn, Berga och uh, Via- Åsied och sedan så handlar på bort till nästa gång i tiden och så. På Gotland har man väl kanske byggt ut till 6 km nu faktiskt. Där. Så att det är inte helt borta. Men det är bara så här en veteran-tåg. Den gamla tåg som rullar. Jag tror att Öland också har en... Men... Eh, 2020 var ju ett mycket märkligt år. Med pandemin och så vidare. Det eh, dåligt... Eh, dåligt väder också. Mycket, mycket dåligt väder och så vidare. Och... Eh, ja. Det var ett mycket konstigt eh, väder... Eh så man är bara för sann oh, jag vet inte var tog vägen. kul i alla fall att komma ut en sväng men den här bussen blev ju inte av och så men jag eh, orkar inte med någon sån här röstinspelning idag utan det fick ju jag ska lite grann på en järnväg som väl egentligen gick eh, från början smalspårig från eh, Växjö via Åseda och eh, via Hultsfred och, eh, och Och, och, och Vä Västervik. Jag ska se hur mycket som är kvar av den järnvägen egentligen idag. Uh, Ankarsumma där, ja. Men det är också mycket märkligt faktiskt sommar och så här idag. Eller i år, och det var väl mycket som var inställt med gångtåg och annat och så. Och en del sådana här museiföreningar har fått sina tåg förstörda genom bränder och klotter och annat elände och så vidare. Det var alltså Växjö-Västervik. Växjö-Västervik var 187 km lång. Det vill säga den var 18. 18,7 mil lång faktiskt det. Vad kan här? Man kan läsa dess historia så med denna gamla järnväg där. Man körde alltså överföringsvagnar där normalsporiga järnvägar eller vagnar på, på, på smalsporiga eh, räls med överföringsvagnar. Uh. Det framgick att SJ tog över det på 50-talet med rälsbussar och TP-loksköd till den tunga godstrafiken. Uh. Och... Uh. Jag på 60-talet på 60-talet hade man talat om nedläggning av järnvägen. Äh, Men dåliga vägar gjorde att den fick leva kvar. Och 1984 ...var det slut på järnvägen mellan Växjö och Västervik. Det framgick att det var protester. Protester var det, men den lades ändå ner. Godstrafiken fortsatte på sträckorna Växjö, Kvarna, gården och Västervik-Gunnebobruk. Men 1986 så var SJ-epoken definitivt slut- Vi ska titta lite grann vad som händer sen där. Man bildade ju ett aktiebolag Växjö Fred Västerviks järnväg som köpte banan och fordonen också av SJ för 7 miljoner kronor 1986. Man startade turisttrafik 1987. Men man fick efter några år svårt att betala sina lån, och bolaget gick sedan i konkurs 1992. Banan delades upp på olika ägare. Vi kan se vad som hände med banan sen. Ja, det var olika intressenter som köpte delar av olika delar av den här tidigare nedlagda järnvägen. Tyvärr så levde det upp eh, spår där. Ja, det Mm. Mm. Ja, mm. Men sen kunde man igenom äh, tre skenspår återtråd trafiken äh, faktiskt där äh, just det Man har väl, eller kör väl äh, turisttåg i alla fall mellan äh, Västervik och Hultsfred där, faktiskt där I år vet jag inte riktigt hur det blir faktiskt, eller så. Med tanke på pandemin och sånt. Hur det blev den här sommaren. Vi har inställt mycket där och så Olika eh, Trafikslag och så Som vi känner till Men det var väl i princip en grå, grå dag. Eh, idag här Grå, så, det är lite grå dagar. Var det för vissa uppehåll, men sol verkar ju inte dyka upp dit. Det kunde vara värre faktiskt, så, men det lite grått och dis och dimma har det varit. Alltså, inte det är lite grå. Järnvägar har funnits mycket och eh, många järnvägar är ju helt eh, borta sedan många, många år och så. Eh, och kanske bara enstaka sådana här stationshus och eh, banvaktstugor har bevarats eh, faktiskt därför att det var ju nämligen banvakter som skötte järnvägarna för. Med sådana här dresiner och så. Eh, inspekterade hur det var. Med räls och man måste byta sliper sen att eh, hade sina bevakningsområden faktiskt där. Eh, minst ja. men eh, ta upp alla järnvägar som har funnits och så vidare, det är omöjligt för det är så mycket, men vi får ju ta lite grann i taget här. jag tittar på järnväg.net här Malmö, Staffanstorp, Bråga Björnstorp, Låseringen, Rödingen, Tommerilna Ja att det är nedlagt kan jag förstå för att man verkar ju bedriva deras insökning där. Jag tror att det finns en järnväg kvar mellan Malmö och Staffanstorp som är med godståg I alla fall tidigare var det kvar den sträckarna Man måste en storp med endast för godstrafik. Okej. Det var också ett posterån, faktiskt. Där man färdade ju post och så på tågen. Mycket annat också. Och det var två. Axel Fors och Johan Friberger som hoppade upp på tåg mot Malmö där och tvingade till sig värdeposten och man sköt faktiskt en postiljon där medan ögonen men han överlevde faktiskt de två rånorna kastades sig av tåget i farten och försvann i mörket men grep senare livstids straffarbete men frigavs sig efter 18 år Uh, Malmö, Tommelilla. Uh. Idag tror jag att det finns en järnväg mellan Malmö och Staffanstorp som är bara godstrafik. Uh. Svenska motvagnsklubben gjorde en utfärd. Med rälsbussar eh, till Staffanstorp från Malmö eh, 2003. Eh, och eh, här sjänger spåret av när det från Malmö, stora eh, ranger på gård och så. Eller personbagårdar. Eller spår på en egen linje. Men det är väl bara det som är kvar, så. här sträckar Malmö Staffans torptäck kvar av den järnvägen. Med eh, godstrafik. Mm, ja, under 50- och 60-talet minskade trafiken på banan. Och 1970. 1970 lades persontrafiken Malmö tombelyda ner. Trafiken till Simrishamn leddes istället över Malmö, Ystad, Tommelilla. Där blev alltså sträckan via Malmö, Staffanstorp, till Tommelilla. Uh... Men en del godstrafik har förekommit och så. Godstrafiken Malmö-Staffanstorp har under 70- 80-talet tidvis omfattande till ett stort industriområde med att livsmedelsföretag anlags i Staffanstorps västra utkant. Men flyttningar och nedläggningar av företag gjorde dock att transporterna minskade. Och i slutet av 90-talet var trafiken i princip nedläggd då eh god trafiken i Malmö straff det är lite oklart. ja. ja. Så efter Staffans torp så har ju spårområdena köpts upp av kommunerna ut med banor. Och där rivis upp och så. Men på några mindre sträckor kan man väl säga typ så används det delvis med dresincyklingar. Man har även prövat att köra ett Y2-tåg där mellan Malmö och Simnesamn för att visa att det skulle kunna gå persontrafik på den järnvägen faktiskt där. Det framgår också här att kommunerna utmed banan har arbetat för att hela stäckan Malmö-Tomorilla ska återöppnas för persontrafik. Eftersom pendlingen till Malmö från Staffanstorp, Dolby, Vebrid och Sjöbo Efter att Trafikverket bestämde sig för att inte prioritera banan inom överskådlig framtid har dock planerna lagts på is. Men projektet lever på simrishamsbanan.com. Så vi får väl se i framtiden och så. Nu kan man ju åka mellan Malmö, Ystad, Tomelilla Similsam. Så det finns ju ett alternativ söderut där faktiskt så. Men eh, Järnvägen är ju ändå kvar eh, På sträckan Malmö eh, Staffanstorp där Men dessvärre så är det bara delar av järnvägen sen, Som är kvar På resten av sträckan där eh, Från Staffanstorp mot eh, Tommerilla Och en del linjer har ju bara Kvar delvis Utan linjerna är kvar som godstrafik Eller kanske museitåg som används på en del av en de gamla sträcka som har längre förut. Godstrafik och så. Det har ju funnits oerhört mycket mer järnvägar i Sverige här. Verkligen. Viskadalsbanan. Det ska tydligen efter mycket kommer att rustas upp faktiskt Vilket är mycket glädjande faktiskt. Det. Men som sagt, har det funnits mycket mer järnvägar. Och ofta var det helt enkelt olika spårvidder som krångla till det. I vissa fall har man ju byggt om från smalspår till normalspåriga järnvägar och så. Men det var ju allmänt mycket på 50-talet Började det verkligen också han fortsätter mycket på 60-talet då 70-talet och även en del på 80-talet även på 90-talet så har det också försvunnit ytterligare järnvägar och sen har det vänt och sen har satsa på tågen verkligen så. men en del är ju borta helt rivet och så. helt och hållet oftast finns ju ingen, ingenting kvar och sen finns det projekt och planer och så men äh, Trafikverket Trafikverket har ju en plan och man har ju en budget och mycket ska fixas och donas och eftersatt underhåll och så så att det det fattar sig ju ofta äh, pengar och så, så Dalabanan är ju Det är ju lite begränsat med att det en är enkel enkelspårig järnbygg alltså. Det är ju bara ett spår. Och jag har svårt att tänka mig att Dalarbanan någonsin kommer bli dubbelspårig faktiskt för det skulle kosta sig enormt mycket. Att bygga dubbla spår mellan Uppsala och Sala och Avesta och hedemora och Borlänge och Mora och så. Men många andra järnvägar är ju också enkelspåriga så det är ingenting unikt för Dalarbanan alls. Utan det finns många järnvägar i det här landet som också är, är, är enkelspåriga. Men det går att förbättra till exempel med mellanblocksignaler förlänga mötespår och förbättra mötes, mötesplatserna då med samtidig infart förr var det bara ett tåg i taget som kunde komma in på en mötesstation och det tog ett par minuter innan det släppte i spårledningen så att andra tåget kunde rulla, rulla in också. nu kan man ju då bygga om här så att de kommer in på en mötesplats på samma gång helt enkelt eller så Järnvägpunkt nu. Ulle uh, uh, till exempel förlorade sin uh, trafik till Borås uh, på uh, ja, 1980-talet uh, faktiskt där. Ulle uh, hade ju persontrafik med Borås, var det inte så? No. Och det las ju ner uh, på 80-talet Och är det borta och nedlagt och upprivet så är det ju svårt att börja bygga upp en järnväg igen efter så många år och så faktiskt det. Vi ska se här. Uh, vi ska se här. Uh, Landerid står under. Uh, bild. Det här var väl en järnväg som... Landryd hade ju kontakt med flera järnvägar där tror jag, tidigare där som har blivit nedlagda där. Landryd. Men i vissa fall så finns det bara delvis någonting kvar som är med godstrafik där. Och i vissa fall så byggde sig då en smalspårig järnväg och sen byggdes de om sen till en normal spårig järnväg. Ja, just då. Landryd, Sjötofta och Ullrissahamn Falköping lades ner 1985. Jag tror att Ullrissahamn hade väl åtminstone tidigare haft en järnväg till Borås om jag minns att Vi åker mellan Borås och Lisehamn och Kvarlköping. Ja. Just då sker även godstrafiken försvann från banan i etapper under 80-talets andra hälft. 91 drevs banan upp mellan limmared med kust, kust i kustbanan och Kvarlköping. upphört med, med allt, eh, All trafik, för förstår, helt och hållet där. Och rivet upp eh, faktiskt det. Men det är klart, det har ju förändrats också med... Det var ju dåliga vägar och så förr och så vidare så att tågen betyder ju mycket på så sätt för transporten här. där. Annars har man ju satsat på vissa järnvägar och förbättrat och så. Eldrift och modernare tåg och så. Faktiskt där. Både kustbanan och stångålsdalen. Banan skulle behöva upprustning och eldrift och så vidare. Nya tåg och så. Men det är ju så att det är ju behövs ju nya signalsystem och annat och så vidare. Så att det måste ju satsas där från, från Trafikverket där. Och inte ett uppgift ska banan rustas upp också. Mellan Varberg och Borås. Den har ju varit nedreggningssotad till och från många gånger. Man har överlevt. Det ska man tydligen byta slipers och spår och kontaktledning. Och annat? Mm. Okej. Ja. Karlsborgsbanan är väl också helt borta vad jag förstår nu. Åtminstone blir det upprivet mellan Tibor och Karlsborg och jag tror även sköpte tibor ligger dåligt till. Men det beror på att man har förlorat godstrafiken och annat i de tiderna. Ja man kan ju planera saker och ting men när det inte funkar i verkligheten så blir det som det blir det idag helt enkelt där och därför så är det inte inställt idag utan jag har till och med kommit igång lite tidigare men då kanske blir det 10 oktober och så blir det kanske inställt eller så dyker jag upp lite senare för idag blir det ju ingenting med, med besöket i Hedemora tillkomna lyssnare och det beror ju då på att det var beläggningsarbeten här nedanför i området och avstängd äh, gatutrafik eller vägtrafiken var avstängd på grund av beläggningsarbete och äh, bussarna kom inte fram och de gick, gick inte runt äh, i området här alls faktiskt. utan de vände i centrum och äh, det var ju då äh, klockan var mycket där och det hann ju inte till äh, bussarplatsen i centrum för bussen gick iväg äh, Kanske 10:08. Det fanns inga anslag heller på Busshållplatsen här Nedanför eh, om detta Jag kunde ju se att man lade asfalt Men det var ingenting jag visste om och Så, så att, eh, jag kommer ut för sent eh, faktiskt. Eh, ja 2004 gick väl fortfarande vissa godståg där mellan Skövde och Tibro förstår jag väl. Och det här var en järnväg också till militärt område. Faktiskt där. Karlsborg är ju som en militärt område och sådant. Skövde Tibor och Karlsborg. Rälsbussar sattes in i persontrafiken på 1960-talet. Länge gick de eldrivna varianterna X16 och X17. Men de sista åren användes Y7. I godstrafiken användes oftast hg -lok. Och eh, 1986 lades persontrafiken ned. Och eh, 1993 var det godstrafikens tur. Men eh, 1995 var ett privat företag som ville köra godståg. 1995, men den upphörde igen efter några år... 2005, 2005 gick de sista vagnuttagningarna på sträckan Skövde-Tivro. Och även denna bana lades formellt ned av Trafikverket 2018. Bangården i Karlsborg revs 2017. Hela sträckan, banan Skövde-Karlsborg, ska enligt Trafikverkets planer livas upp 2021. Eftersom man delvis har rivit upp den och uh, mer kommer att rivas upp så att det ju helt slut med tågen där. Men dessvärre det faktiskt det. Järnväg.net uh, Banguiden här. med Sverigekanalen direkt. Hedemora blev inställt, som sagt. Ja, det var ju beläggningsarbeten och inga anslag på och Jag visste ingenting om detta och uh, inställde bussar. Men de gick ju så från centrum. Men, uh, klockan var för mycket och bussen hade ju avgått. Uh, och så. Jag fick ju ringa återbud och så. Men då blir det den 10 uh, oktober nästa gång som... Uh, Jag ställer in i direktraden eller dyker upp lite senare. Alltså vi har 18 nånting och så. Men uh, ikväll och så framöver ett tag nu så kör vi som vanligt. Här kommenterar man ju då den hårda debatten mellan Trump och Biden. Och bägge avbröt varandra, pratade i mun och så vidare. Där går det att se och så Exempelvis på Youtube och så. Man kan söka på det Där finns det både bild och ljud Och, och, och så vidare så att det, det. Jag hinner ju inte med någonting Det finns ju poddar och så hundratals. Tusentals och så Jag hinner ju inte lyssna eller se någonting på Youtube och så Jag har ju fullt upp med det här och så. Med Daglig direktradio Jag de skulle prata i tre timmar, men det var väl åtminstone en ganska lång tid att prata med de där gubbarna. Äh, Trump och äh, Biden. Och så vidare. Och del har ju också kanaler som Fox och BBC och så vidare att titta på, men det har ju inte jag. Uh, jag fick veta det för uh, ungefär... Ungefär, ja... Och varför man skrepar ner och river sönder annonsbladet på gården vet jag inte. Men jag tror att det är någon sån här barn, eller så kulturberikare som river sönder tidningen. Det är små bitar och skrepa ner på gården men det får väl, får väl ligga. Jag har, inte, jag har ingen lust att hålla på och plocka upp skrep på gården alls annat att göra. Men jag rensar bort ett annat skrep. Men det får ju personalen på hyresbolaget ställa upp deras, i deras arbetsuppgifter att att plocka skep på gården och ta bort skep som de ser och att tömma papperskorgen och så. Så det ingår inte i mina arbetsuppgifter överhuvudtaget faktiskt. Jag har ju stiglundin.se själv är gubben borta men sidan ska finnas kvar i alla fall. Stiglundin .se och historisk.nu. Där kan man läsa om BLG och så. Järnvägen mellan långsutan och Bivala. Eller kanske Bivala långsutan nu. Så att det är oerhört mycket faktiskt. Och så vidare. Historisk.nu och Stiglundin.se. Uh, järnvägshistoriskt forum uh, och så vidare. Digitalt uh, museen.se och så vidare. Man kan ju söka på bilder och annat. För det har ju funnits oerhört mycket järnvägar här och många är ju faktiskt borta sedan väldigt uh, länge. Det tog fart på skidorter i Tyrolen tidigare i år. Det handlar bland annat om att det dröjde innan skidanläggningarna stängdes. Borgmästaren i Ischgl uppger att han är en av de som utreds. Ett värmerekord i Växjö för två veckor sedan måste nu ändras. SMHIs mätstation utsattes nämligen för yttre påverkan av en flock kor som togs in på mätområdet. SVT Småland har pratat med Sverker Hellström på SMHI strålningsskyttet kring vår temperaturgivare hade åkt av på något sätt och då blir ju temperaturgivaren mer eller mindre utsatt för direkt strålning och det är inte så bra. Säger Sverker Hellström på SMHI till SVT Småland Resultatet av väderobservationen ska nu ändras. Det var Ekot. Det är P1, Sveriges Radio att ja, ta upp alla järnvägar går ju inte men <laughs> för då får man sitta dygnet runt i hundra år men uh, jag nämnde Stiglundin.se och historiskt.nu uh, Digitalt museum.se och uh, järnvägshistoriskt uh, forum och uh, Det framgick faktiskt när järnvägen kom här en gång i tiden, redan på 1800-talet här så uh, framgick att uh, statens järnvägar var ju då normalsporiga järnvägar men många privatbanor blev istället smalsporiga för att spara pengar uh, och den avvikande spårvidden blev dock snart en nackdel Eh, idag är det bara en järnväg kvar med riktigt tågtrafik och det är Ro Roslagsbanan. Men även den har ju eh, kortats ner kraftigt jämfört med den gamla järnvägen som fanns uppe i Roslagen och Uppland där. Det var ju 33 mil järnväg en gång i tiden. Jag har bott i Almunger där i Sjövagen 13 mellan 1994 och 1995. Det var då jag inte bodde i Stockholm och jag var förvisso aldrig nere på station nere i Almunger Sverige, Men eh, jag låg ju bakom Konsum där och... Det var ju en järnväg som hade gått med riktig trafik Uppsala Länna och sen till Rimbo var det ju då men det hade ju persontrafiken dags ner redan 1966 och 1977 var det dags för godstrafiken men SE förlängde ju trafiken från Horksam till halsteviks pappersbruk norr ifrån där och byggde om till normalspår från Örbyhuset Godstrafiken gick ju sedan via Urbehus och Harkssamn till, till Halstervik Pappersbruk. Så där är ju en del godstrafik och då har vi också skett lite upprustningar också av den järnvägen. Här kan man ju se också här till exempel Uppsala-Östra länna faringe. Men det är bara en del av en sträcka. Det var ju olika bolag och så. Och det var ju en del av en sträcka faktiskt det. Och det har ju funnits så mycket olika tåg och järnvägar i Sverige med olika spårbilder som man kan ju inte fatta egentligen. Alltså. Mycket har funnits. Och ofta är det helt borta och upprivet allt det Det finns inte kvar Och så vidare Man kan inte förstå det faktiskt där. Mycket som har följts. Ja, och som är borta. Med olika spår vidare och så vidare. Ja. Men å andra sidan har man ju börjat satsa på järnvägar och röstat upp och så vidare. Byggt upp spår och eldrift och nya tåg och så. Så att... Och gamla stationer som är nedlagda är ju var eh för varje personal så att säga på stationer och så. idag är det ju från här stora trafikledningscentraler som uppe i Gävle och Halmstad och Stockholm och Malmö, och Göteborg och Ånge och Luleå och så vidare som säger håller, håller koll på tågen och som faktiskt Dalabanan fjärrstyrs både från Stockholm central och från Gävle söder om Råshyttan fjärrstyrs fjärrstyrs man ju Stockholm central Dalabanan men norr, norr om Råshyttan så fjärrstyrs Dalabanan från Gävle av personal som håller koll på tågen på skärmar eller tågledare tror jag inte. men eh, normalt sett är det ju en spårledning som känner efter med ström och så om det är någonting som är belagt och om det inte är det så är det automatiskt att signalerna går i, i grönt och kör, väntar kör eh, sen om man behöver stoppa tågen så kan man gå in och manuellt ändra signalbilderna men normalt sett så sköter det så automatiskt Med svag och det känner jag efter helt enkelt där om, om spårningen är belagd. Och då blir det ju automatiskt kör- sakta typ. så. Det är för signaler som vi reglerar inom huvudsignalerna. Men jag började med tågväxling, Och där gick man ju på dvärgsignalerna. Det sa ju: var inga tåg. Växlingen är ju inga tåg utan det är som växling och då har man ju på dvärgssignalernas signalbilder. Man fick lära sig. Hålla koll på dem och så. Och så vidare. Så att, man får skilja på tåg och växlingsrörelse och så vidare. Det är olika signal, signaler och signalsystem där. Uh, Uppsala-Länna ja, Det är Uppsala-Faringe menar jag Det som är kvar är ju sträckan mellan Uppsala och Faringe Ett nytt läge vid den nya upprustningsstationen Men uh, den gamla järnvägen var något helt annat Det var ju olika tågbolag Ett tågbolag hade ju byggt Uppsala-Länna och sen till Rimbo var det va Och sen från Stockholm kommer ju tågen där med drift på 40-talet mellan Uppsala, Rimbo, Nortelje och eh, Norteljo, Stockholm, Rimbo, eh, Halstavik, Stockholm, Rimbo, Faringe och Gimo. Men eh, det börjar ju dra ner, redan på 60-talet började dras ner det. Eh, ja, man förbättrar ju eh, vägnätet och så, busstrafiken förbättras och så. Men man har ju lyckats rädda en sträcka av den här järnvägen från Uppsala. Då, nämligen mellan uppsala Länna till Faringe. I Faringe fanns det spår norrut där som användes för tåg från Stockholm via Rimbo till Gimo. Främst och, och det borta. borta. Från Faringe så fortsatte ju järnvägen till Rimbo närmast. Som var en stor järnvägsknut faktiskt så. Men det är ju ändå ganska mycket faktiskt här. Det är ju ändå 32 eh, ja 32 det är ju 3,2 mil som är kvar i den järnbyggen. Och Det byggde sig först till och med Lennabruk där det var som hade spår där förmågan i Länna ja det är nedlagt men det var ju ett bruk som hade järnvägspår där faktiskt eh, Mas Masung var det i Länna, det var Länna bruk eller det var Tolma bruk som ägde det men det hette ju Länna bruk eh, och den blev ju då smalspårig faktiskt där Uppsala, lämna för till att börja med. Och ville ha äh, sin järnväg ihopkopplad med järnvägen från Uppsala där. Äh, som heter Leanna, Nortegelje järnväg heter det. Faktiskt. och då förlängde man den från Länna via Allmunge-Faringe äh, Allmunge-Faringe, Knutby, Rånäs och Rimbo till Nortelje och nu kunde man åka med genomgående tåg från Uppsala till Nortelje på cirka fyra timmar och det här var alltså då runt 1881 men äh, redan 19 redan 1885 1885 fick Rimbo ytterligare en järnväg i form av Stockholm Rimbo järnväg 1898 det sund och 1915 förlängd till Hallstavik och Stockholm Roslagen järnväg Jag tog sedan över två stycken järnvägar sedan med tiden Sträckan stockholm rimborn nordtälje blev eldrift 1949. Och kunde därmed trafikeras med genomgående el-tåg från Stockholm till Stockholm. Från stockholm. Och SAJ gick upp i också 1959. Men 60-talet innebar ju negativa saker för de här järnvägarna och... 1966 försvann persontrafiken mellan Rimbo och Halstavik. Året eh, därpå försvann persontrafiken mellan Uppsala eh, Rimbo. Eh, 1966 försvann persontrafiken Rimbo och Halstavik och 1967 försvann persontrafiken Uppsala-Rimbo. Sträckan nortelje blev av med sin eldrift. Två år senare så lades ju järnvägen ner också Rimbo-Nortelje. 1977 försvann det sista godståget mellan Uppsala och Halstavik via Rimbo. Överföringsvagnar för att den nya järnvägen mellan Horkshamn och Halstavik blev då färdig. Och den sista smalspårstrafiken i Uppland. Vid sidan om Roslagsbanan var då borta. Men en museiförening, museiföreningen Stockholm Roslagens järnvägar hade ju grundats redan 1968. Man ville bevara material och så. Och bedriva trafik på det smalspårliga Roslagsbananetet. Och man visste inte heller vad, vilken järnväg man skulle få disponera vid kommande nedläggningar. Sen har vi också en gammal bild här från Uppsala Östra i augusti 1991. Det är ett minneblott som vi känner till. Det har ju byggts en hel del där och så. SJ hade sin stora bangård också där. Det är borta, så med godsfram och allt. Go och äh, godsmagasinet är kvar för det är nämligen komägt. Det gamla godsmagasinet i Uppsala är bevarat. Jag tror det är sådana konsthuställningar. Det här med C föreningen hamnade till slut i Faringe. Man fick överta streckan. <kör> Uppsala Faringe 1979. Men redan innan hade man köpt in exempelvis smalsporiga ånglok från norra Östergötlands järnvägar och Bivare-Långsittans järnväg. Sen var det material som hade trafikerat SRJs gamla banet. Ja... Det finns en del material från den gamla järnvägen i Logosytten, bland annat. Delvis som trafikeras på den. Hur det var i år vet jag inte riktigt. Här ser man en bild också på det nya läget man fick där. De flyttade ju på hela järnvägen. Den här järnvägsbron också som gick över. Jag hade ju postboxar också på. Märstadgatan 4 Där bodde Almunge där Sen flyttade jag ner till Märstad så det är lite lustigt Postboxarna på Märstadgatan 4 Upphörde ju sen Men under en period så hade jag boxar i Uppsala Förutom Stockholm är. Man fick ju ett nytt läge Det där byggs väldigt mycket Faktiskt i området där Uh, i år vet jag inte hur det var med trafiken riktigt där, det var ju mycket pandemi och annat uh. som har ställt till och så jag tyckte man så att uh. att uh. tågab hade väldigt begränsad uh. tågtrafik, uh. det var så få som reste där faktiskt uh. järnväg.net Järnväg.net och barnguiden. Det finns väldigt mycket att ta upp. Allt går inte, men lite grann någon gång ibland. Det får vi nu kanske ta upp och så där. Ja. Vi får väl glädjas åt de järnvägar som fortfarande finns kvar faktiskt. Det är ganska mycket ändå. Men sagt, det är många, många miljärnvägar som fortfarande finns kvar. De andra är ju borta där faktiskt. Så. Eh, ibland är ju delar av stäckan borta och delar av stäckan är kvar oftast med bara godsavik. Och så. Och ibland har man ju sagt att det var inte bra att man drog ner järnvägen där 1960-talet och så. Det skulle behövas en järnväg idag, men det är så lätt att börja bygga upp igen, igen så faktiskt det kostar pengar men det var mycket sånt för folk flyttade och så och det var ödebygder det bodde inte många människor kvar i byggarna oftast där och så. man hade till Stockholm att, för att hitta arbeten och så Så att det blev mycket ödebygder öde och så faktiskt ödebygder och så vidare byar bara med gamlingarna kvar. Så att det är mycket sånt faktiskt där. Norrland vet vi också. Många flyttade från Norrland till Stockholm och så vidare för att hitta jobb. Så, så att ofta blir det bara gamlingarna kvar. Och äldre människor och så. Urbaniseringen alltså. Utarmningen av den svenska landsbygden. Som ofta drabbade mindre orter och byar och landsbygden utarmades helt enkelt. Det. Folk for iväg till de större orterna och framförallt till de större städerna där det fanns arbeten. Det var ofta ihop med nedläggning av industrier och företag och stålverk och annat och, och så vidare och, och, och nedläggning av många, många bondgårdar också det var inte lönsamt att bedriva jordbruk och djurlift och, djur, djur, och sådant faktiskt och jobben fanns ju ofta också i de stora orterna och de stora städerna där fanns ju jobben och inte direkt i den här Lilla orten och lilla byn och på landsbygden fanns ju inte mycket jobb och så vidare så att det var ju Vi utarmas mycket faktiskt där verkligen. Folk får ju pendla om att de ska överleva. Det är för typ av svårigheter man ser och tyvärr... Men äh, programmen är ju improviserade, så att äh, det blir lite olika. Det vad vi tar upp... Äh, antingen man hoppar mellan olika ämnen och så vidare, men... Äh, man kan också fokusera här och... Äh, jag tror vi håller oss lite grann till tåg och så. för ny tillkomna lyssnare så blev Edemora-besöket inställt på grund av beläggningsarbeten här i långsidan, vilket kan inte visste om och bussarna kom inte fram och så och han kom inte ner till centrum för det är långt att gå där så att det gick iväg också så att det blir ett nytt datum där Järnväg.net tar ju upp det som återstår av Roslagsbanan faktiskt där den russas ju upp successivt och så med dubbelspår och annat och förbättras ju på olika sätt men det går ju inte att jämföra med den gamla järnvägen och så eltåg el mellan Stockholm, Rimbo och Nortelj vissa persontåg fortsatte också till Rimbo, Halstavik. Rimbo, Gimo till och med så den har ju kortats ner ordentligt nu. Men det är klart, som en lokalbana så fyller den sin funktion ändå. Men jag tycker man kunde bygga upp järnvägen igen mellan Kårsta och Rimbo. Jag tror att det finns en hemsida som heter Rimbo banan.com som kämpar för att få tillbaka tågtrafiken till, till Rimbo som ju upphörde 1981 och det har man ju sagt att man skulle bygga tillbaka den järnvägen igen men det har gick det har inte skett faktiskt där, man har dock förbättrat Roslagsbanan och den förbättras och så tågarna russas upp och det kommer nya tåg och det sker en successiv förbättring på olika sätt av Roslags, Roslagsbanan faktiskt nu Och jag förstår så ska vi inte tågen gå till Stockholm Östra sen utan den ska gå till T-centralen i Tunnlar. Om jag förstår saker rätt. Och att bygga dubbelspår innebär mycket faktiskt där man slipper tågmötena. Framförallt så kan du klämma in flera tågar som tetade i Titarbärnorna. Man har cirka 45 000 resande på en vardag faktiskt. Det är mycket faktiskt. 6,5 mil totalt. Men det var ju också ett betydligt större smalspårigt järnvägsnät som täckte stora delar av Rosslagen. Och så vidare faktiskt. Mm. Och det var även godstrafik äh, också. Äh, från början. Och väldigt tidigt så blev det också eldrift vet jag det här faktiskt alltså. Mm. mm. eldrift också till Ängelbäcksplan faktiskt. Ja. Så att eldrift blev det tidigt eh, på tekniska problemen. 1895. 1895. 1895. Då var det nämligen eldrift mellan Djursholm och Ängelbäcksplanen. Ja. Spåret korsade var alla vägen och gick Ängebäcksgatan ner till Ängebäcksplan. Ja, tidigare alltså. Ja. Och... Det var tyvärr ett väldigt omfattande järnvägsnivt faktiskt. Men det började också minska redan faktiskt där. Den lilla biten Edda väggens sval nedslades ner 1934. Och på 1960-talet så började Roslagnas järnvägsnät krympa på allvar. Och trafiken till Ängelbäcksplan upphörde också 1960. 1966 lades långängslinjen liksom persontrafiken Rimbo-Hallstadvik ned. 1967 upphörde persontrafiken mellan Rimbo och uh, Uppsala. 1969 förlorade Nortelje sin persontrafik. Och 1969 försvann även godstrafiken på de, på de linjer som idag utgör Roslagsbanan. Järnvägen till Äddavägen, lades formellt ner 1900 eh 1900 Vi ska se här, det lades ner alltså 1976, alltså. Det hann åka med Micke Slander och så där. 1976 lades Edda vägen ner. Och eh, tågen och järnvägen var dåligt skick. Man ville lägga ner sträckan Lindeholmen-Rimbo. Eh, och 1981 lades Kårsta-Rimbo ned. Ja. Och eh, sen då så börjar man byta ut eh, tåg och annat- Man äh, har ju förbättrat minst sagt mycket där. Den nya beroar och annat och så vidare. Dubbelspår och allt och så. Äh, Kårstadlinjen. Dubbelspår, Visinge, TB Kyrkby. Och Kroxell, Lundvallentuna är färdigt i februari 2015. Även Roslachs-Nesb-Wisingen har fått dubbelspår och utbyggnaden fortsätter med TB Kyrkbyk och 2020. Då ska vi se. Det ska bli färdigt i år. Och när det är färdigt har hela sträckan stockholm östra roslachs nesb dubbelspår. Parken som är 25 år minst har moderniserats. Och även en helt ny typ av tåg också. X15P har beställt 22. Och en ny tåg det påbyggs i Månby. Stocksundsbron byggdes också, byttes också ut till en ny bro också där. att en lever ju förvisso äh, Roslagsbanan, men den är ju inte lika lång som äh, omfattande som förut. Det var ju enormt äh, med tåglinjer äh, i Roslagen och så. Men äh, katten där med en Uppsala och Farding är ju över 3, 3,2 äh, 3, mil äh, som är bevarat äh, Nu vet jag inte riktigt hur det har varit i år med olika museföreningar och sånt. Jag har inte koll på det. Det har ju varit pandemin och annat. Eh, så det har ju begränsats eh, kraftigt. Eh, även från de stora riktiga tågbolagen har ju också kört med begränsad tågtrafik och något här. kortare tåg och så vidare. Mycket har väl varit eh, instant och så vidare. Så det har varit ett mycket märkligt år. Vd-mässigt och så. Med mycket märkligt väder och... ...hemskt dålig sommar och annat. Och den här pandemin och så. Mycket märkligt högt. Men vi som har... Vi har klarat oss helt från det här. Vi har ingenting med det att göra och tycker att det är väldigt jobbigt att ta del av någonting som inte vi har med att göra överhuvudtaget. För vi är ju friska och så vidare. Vi är ju inte sjuka. Jag tittar just nu på Dr. Phil och så. Då har vi vilat en hel del här. Min sagt och så Det blev ju lite konstigt idag Men det beror ju på Asfalteringsarbeten och så Som jag inte alls kände till Som ställde till det För att då blir bussarna inställda i området Och det tar en stund att komma till Vårat centrum som det kallas Och det Hade jag inte alls med överhuvudtaget Det tar ju minst en kvart typ, Att komma ner till centrum ungefär. Från backliden Och då hade ju bussen Mot Hedemora gått typ, Ett antal minuter också. Så jag fick ju ringa då till den här, där nere jag får en ny tid och så så det är därför som jag kan sitta idag som vanligt är inställt det där med hedringar och vi går ju mot höst verkligen och det är ju mycket gula blad och smak och. hösten kan bjuda på hyfsat veder men även en hemskt så. Vi kortare dagar och sommartid har vi också fast inte på något sätt i sommartid så har vi ändå sommartid och det är mycket mycket märkligt det där. att det kan vara sommartid och ändå i oktober har vi sommartid också. Det är mycket märkligt för det är höst nu nämligen men ändå har vi sommartid. Det är konstigt. Det är svårt att förstå det man ska hålla på sig med klockan och ändra och pilla och tjafsa och så vidare. Det är konstigt. har ja, ta upp allt går inte och så, men... Vi kan ju titta på på på nylästbanan här på järnväg.net Jag vet att det var, ju en, det var ju ett eget bolag från början Det var det ju då som Stockholm-Nynäres järnväg och så som byggde en järnväg Ja, deras linje var egentligen från Älvsjö till Nynäresamn Det andra var i det hade med hamnen att göra och så vidare Det har ju byggts en ny hamn också här nere och så Jag vet inte om Nines finns kvar faktiskt. Men Ninesbanen ansluter ju i Älvsjön. Stockholms-Nines järnväg. Och man hade ju också anknytning till båtar och så det. Med Gotthandsbåtarna Jag och Mikael Slander har ju varit i Nyhetsamn minns jag och där tog jag ju bilder och så vidare faktiskt på kyrkan och så sån här vattendamm och så och sen åkte jag också en ångtåg där äh, senare äh, som Svenska järnvägsklubben arrangerade och så faktiskt där minns jag 80-talet var det Svenska järnvägsklubben som hade en utfärd. Och, och så återtalet. Jag vet att eldriften kom ju sen också där 1900. Ja. Det blev ju då eldrift nämligen 1900. Ja, 1957 tar jag över eh, Stockholm-Nynäs järnväg och sen eh, var det då faktiskt där eh, 1962 då gick det första eltåget på Nynäs banorna ofta med lok som D-Lok och H lok Men loktågen Kom ju då att ersättas Av pendeltågen 1973 Då SL Och X1 Kom in i trafik där. Just det fram till nu har det varit bara begränsad godstrafik till och från Jordbro. Men med den nya båthamnen i Nynäsham så ska ju också godstrafiken komma tillbaka igen. Det är väl dubbelspår vad jag vet mellan Älvsjö och eh, Tungelsta. Eh, det, det var ju bara ett spår från början. och Det var ju tågmöten till exempel i Skogås. Men... Eh, Från början så var det faktiskt tågmöten i Dreviken var det från början och det var en riktig järnvägsstation faktiskt, det inte många som vet det Dräviken var en station med stations och stins och tågmöten och så vidare godsmagasin och lite laskaj och så Det var inte fjärrstyrt fjärrblockering så men man flyttade ju tågmötena och till Skogås och sen blev ju då drev viken en vanlig hållplats utan tågmötande. Och, eh, upprustning och dubbelspår skedde ju då 1992-1996 och 2008 så förbättrade man Västerhaling i Nynäshamn och förlängde plattformar. Och så. För att de var egentligen byggda för betydligt kortare tågorna. Och sen kan det ske tågmöten också i Hemfosa och Segersängen. Dubbelspåriga mellan Västerholm och Tungelsta. Det står att det ska byggas till Hemfosa men i Trafikverket så ska dubbelspåret till Tungelsta inte förlängas vidare utan det kommer att vara dubbelspår till och med Tungelstad. Godstrafiken kommer tillbaka till den nya djuphamnen här i Norvi Norvi Norvik. Norr av Nynäshamn är färdig och den är väl ganska så färsk, den här hamnen. I hamn. är den djuv. Ja, hemfosa blir det inte Det blir ju Tungelstads, de har uh, dubbelspår Men enligt Trafikverket så kommer godstrafiken uh, till stor del eller helt uh, läggas på nätterna uh, för att inte hindra uh, pentorkstrafiken på dagtid eftersom nyhetsbanan inte har dubbelspår uh, hela vägen Ja. Nu tror jag till och med att solen tittar fram lite grann på eftermiddagen till slut här. Det hade man inte räknat med, men jag ser att det har tydligen klarat upp något här. Det kan man se delvis genom väggar och så. Vilket man inte hade räknat med faktiskt. För det var ju en riktig grå dag idag. Riktig gråddag idag och så faktiskt, verkligen. Men nu... Ja, sen ska ju solen gå ner, men än... det finns ju plats för lite sol som tittar fram här, säger jag, utanför studielokalen. I Lomsjöton faktiskt där, så att det ja. ju... Det har ju tagit tid för den här solen att titta fram. Det äh, kan man ju verkligen säga, det har jag ju varit till äh, mulen dock. Och det är lugnt i våran postlåda här. Eller brevlåda på natsol snabelalpost.se Det var väl ja, det har inte kommer någonting alls där. Men så är det faktiskt där. Ja. Och på Twitter heter jag ju Dalagunnar. Dala Gunnar på Twitter idag den 30 september 2020. Så vi har en dag till. I denna månad. Dala Gunnar alltså på Twitter. Och ja. Så är det ja. Jaha det sprack det är I alla fall något det. Trycker med se här. Det var ovanligt. Det hade vi inte rektat med alls faktiskt. Men det har vi tydligen gjort. Jag har väl fått lite nyhetslänkar här. Som jag valt ut i alla fall. Till min e-post. natsol-allpost.se Och... Det har ju kommit exempelvis från Petterson-blogg.se och tankar.com kanske från Jenny Piper också .blogg med att ge. har det kommit en del inlägg och så eller nya postningar som jag också har lagt ut på nyhetemedia.chattango.com nyhetemedia.chattango.com Okay. Och om, man ska, om man ser det i miljö... Så... Ja... Det sprack alltså upp. Kan jag se här att jag har klonat upp... Det var, ju... det var ju min sagt is och dimma och en riktigt här grå en dag i dag men nu missan så sprack det delvis upp och så nu tittar den solen framöver ångshyttan delvis och typ och så och det är, det är väl några timmar kvar innan det börjar mörkna igen och så vidare faktiskt så det var ju lite sent om sidor som det faktiskt blev så och media tar säkert upp. Den hårda debatten mellan Trump och Biden som man exempelvis kan se på Youtube och så om man orkar och vill det. Det var väl det forum som uh, sände ut det tidigare i sin hel helhet tror jag på. Två andra förut där, de har brött varandra och så. Eh, de skulle hålla sig till två minuter men det verkar ju svårt att de faktiskt är... Då uh, uh. uh, De födde inte regler och så riktigt här. Med de här två minuterna och de avbröt varandra och så. De försökte hitta svaga punkter hos sin motstånd och angripa zoner. För att vinna politiska poänger och så. Men det avgörs först i början på november det. det. Känner vi ju till... Ja. Förr fanns ju stationshus och personal, men det kan man ju glömma. Det är ju ofta livet, alltså. Och, och. Det är ju fjärrstyrt. Nej, jag tror att någon central fjärrstyr hela vägen till New Jersey. Eller finns det finns någon lokal kvar i Tungestämmen, tror jag inte, va? Fjärren på centralen fjärrstyr väl hela sträckan nu med Ända till Ninesan. De har ju haft stinsar kvar mellan Västerhavningen och Ninesan, och så, men jag tror inte det är kvar riktigt. Att man fjärrstyr hela vägen nu. dubbelspår Elvsjö-Tungelsta 2,7 mil men hela sträcken är 5,5 mil så att det delvis är det dubbelspår men inte hela vägen där. så ja jag ser en bild från Hemfosa 2014 faktiskt och där så ser man det gamla stationshuset där och så så ser lite öd ut användes från början och så mest insamlade det. Ja. Men så är det ju inte numera. Nej. Ö, ofta är det ju borta och rivet och annan verksamhet i de här jag minns se att det var någon kvinna som hade någon slags lokal där. Hon hyrde och så. Så sin bedömning. Hur ser ni? För det finns ju ingen personal i stationshusen idag ofta används ju inte själva stationshusen överhuvudtaget där man får ett nytt lego så man... tidigare så var det många tåg som gick förbi där som man öppnat upp tågstopp igen och det är ju en framgång tycker jag bara det men det är klart att många järnvägar är ju borta så länge och det finns ju ing ingenting kvar då Ja vi har ju stationshuset kvar för detta såklart och så, men det är lite, lite banvall och lite eh, ja, några såna här eh, järnvägsbroar som har blivit kvar som gångbroar och lite banvall att gå på men det är inte mycket direkt här eh, kortare delar inom långsjuten här man kan ju säga med långsjuten och Nordviken så kan man ju följa den gamla banvallen och så förbi vägen och förbi kyrkogården. Men sen är det grusväg där. Mot äh, Västerbyn. Så att där är det ju som en banvall. Precis det är ju som en grusväg. Och så har det blivit äh, Delvis där mellan Rörshyttan och Skärmsund. Kan man ju komma fram med viss svårighet. Då. Även från Skärmsund... Äh, klostervägen, äh, halvkärnsvägen kan man säga, så kan man ju följa. Järnvägen och så, och sen har det vuxit igen, och jag sett och så vidare. Så att det går ju inte att, att följa helt enkelt det. Det går ju inte att följa järnvägen faktiskt där och så, den gamla banvallen, för har det har vuxit igen. Efter många, många herrans år så har ju naturen tagit tillbaka den mark som fanns från början där. Med tredje buskar då. Man kan ha dikat ur också. Grevt och så. Men delvis så kan man naturligtvis följa den gamla järnvägen och delvis inte. Det brukar ju vara så faktiskt där när järnvägen en gång i tiden är då borta. Ja, det var en besvärlig dag och Den planering jag hade gjort den. Det blev ingenting av min planering. Och det var lite oväntat. Men det är ju som det är faktiskt där och så. Om man tittar på. Exempelvis, vi har ju Stiglundin.s där. Och jag tänkte på. Historiskt punkt nu. Stiglodin.ss och så. Och hitta gamla kartor. Hur järnvägarna gick. Och gamla tåg, och så. Det fanns ju mängder hållplatser och så. Det tog ju tid för tågen att komma fram, verkligen. Här. Men ofta så. Det var länge sedan och så de här järnvägarna fanns och, så, och det var inte så många tåg som gick direkt faktiskt där man tittar på. Rorsaksbanan vet jag så var det de flesta tågen vände i Vallentuna och Rimbo till exempel. Va? Det var vissa tåg som gick till Norrtälje men inte alla och vissa tåg vände i Vallentuna och Rimbo och bara vissa tåg gick till Halstavik hela vägen. Så att det var inte direkt så många tåg som gick upp till Halstavik och till Norrtälje. De flesta vände ju redan innan någonstans. Men det kanske hade att göra med att det inte bodde så mycket folk direkt i de här trakterna. På 60-talet och sen började det vända där. De började flytta till storstäder och så. Så det var för att försann ju personsaffiken sen. I maj förra året skulle bryta det politiska dödläget. För var det var ju så att Milismen kom och så vägarna förbättrades och det var ju så att på 50, 60, 70-talet så började allt fler människor lämna de små orterna, byarna och landsbygden och ta sig till de stora orterna och de stora, de stora städerna faktiskt där och så för att hitta arbeten och det, då minskar ju befolkningen faktiskt det. Det är kraftigt faktiskt där och så Så man börjar lägga ner det Hållplatser och annat och så vidare Börjar man göra och så vidare Och, och Det här vänder ju neråt kraftigt Faktiskt det Och Här är vi historiskt, historiskt Punkt nu Så fortfarande faktiskt uppdateras Också här av en Rolf eh, Sten. Eh, och stiglundin.se gubben är död men, men eh, själva eh, sidan finns ju kvar. Eh, och att titta på såna här gamla tidtabeller och så, det är fantastiskt verkligen. Eh, här har man en länk också till Järnvägshistoriskt forum. Det är fantastiskt det här. Den gamla bilden av text och annat och så vidare. Äh, Karter också. Ja, just det. Där kan man se kartor på hur gamla järnvägarna gick. Ja. Just det. De gamla bilderna visar ju mycket personal verkligen där. Det var ju inte lite precis. då ju fina uniformer och så. Det var ett fint yrke att vara stationsinspektör och vad det kallades. och så. Det var mycket som skulle skötas om faktiskt där. Godssvagnar och det skulle låsas och lastas och annat. För det industrispår, lastkajer och godsvagnar som skulle komma och lossas och lastas så mm. Här finns det kartor också Sen är det kul också att jag, vet, jag sålde för många år sedan också, ute på vägarna så sålde jag en del material där till sådana här tågdiggare. Nu köpte han inte allt, men en del av såna gamla titabeller och sånt jag sålde han där. Han hade fått det min pappa för många år sedan med Sveriges kommunikationer och annat. Med tågtitabeller. Som har funnits i mängder där. Och som järnvägare så har man ju haft en del sådana här tågtabeller och så i huvudet, men äh, tyvärr har man ändrat på tågtider och ändrat på tågnummer och så, så att det har ju ställt till det riktigt för de som har jobbat på järnväggen när tågen har helt andra nummer än tidigare och äh, även har ändrat på på äh, tiderna faktiskt där. ibland kanske det var, handlar om någon minut och så, men äh, För man hade liksom i huvudet så här Uppsala-pennan gick där och Västeråsan och så. Och så så blev det nya titabeller då. Det blev ändrat och så med nya tågnummer och så. Det, det är förvirrat. Men faktiskt är så. Ja. Uh, här har vi kartor nu. Med olika järnvägar och så. Ja. det här kan man till historisk punkt nu. Och att läsa de här gamla tågtidtabellerna är också intressant faktiskt För ofta gick det ju bara några få tåg egentligen när man tänker efter och ofta var det ju godsvagnar och så som fällde med där. Alltså blandade tåg och ibland skulle man ju stanna och växla med godsvagnar och så en halvtimme på stationerna långt tillbaka. Så var ju så. Så att de fick man ju sitta och vänta och problemet var ofta att det var ånglok och så. På de stora linjerna så bytte man lok efter en viss tid istället för att fylla på kol och vatten. Så var det lokbyt och så. <laughs> det var ånglok. Och så vidare det faktiskt det. Jag ser man att vi hade en järnväg till Särna där en gång i tiden och så som ju tyvärr jag vet, lades ner på 60-talet och revs upp faktiskt. Och, och, och idag kör man timmertåg fram till och med Malungsfors. Och sen är det väl upprivet då. Norrut där. Såja. Ja, här har man ritat in också Byvalda Långsättans järnväg där. Ja. 2,6 uh, mil var den. Det var borta såklart. ja. Nelaktad borta. Men det ju. Och se att det har funnits en järnväg här också. den nu. vill ju Malungselen kommunen bygga upp tillbaka järnvägen igen. Stäcka Malungsfors Särna uh, via selen. Man har ju planer på det, men man har ju förlorat en del mark där till privatpersoner så att man försöker ju att få tillbaka den marken. Vi har ju inte ens persontrafik på Västerdalsbanan faktiskt där. Utan det är bara godstrafik eller jag tror vi timmertåg som består mest av det. Som lastas på några ställen utmed Västerdalsbanan. Och vid ett besök i Borlänge 93 så har jag en bild faktiskt på en nyhjätta som skall avgå mellan och eh, Mardung. Men det var olika saker som gjorde att det lades ner persontrafikerna. Det var dåligt spårläge och dåliga tåg och dåligt med resande faktiskt. Det var ni faktiskt det. Och slutstationen hette då Särna. Eh, Sätter jag faktiskt där uh, längst upp. Rätt sönder. Ja, uh. just det. Ganska lång järnväg, faktiskt, eller så. Ja, just det. Malung, selen lades ner Jaha Oj då uh, Jaha Ja det framgick att redan 1961 så försvann ju då uh, Persontrafiken där mellan Selen och Särna 6,6 och 1969 försvann också Malung uh, Limhedsmedsforsen Selen 3 millar Persontrafiken och eh, hela banan mellan Malung och eh, eh, Selensärna, tror jag, eh, väl då, försvann 1972. Faktiskt försvann, eh, Det fanns direktåg också, faktiskt, mellan Särna och Stockholm. För vissa perioder, faktiskt, där. Det revs upp, faktiskt, där. ...mellan 1972 och 1975. Ja. Ja, just det. Det var slut med allt det här. Det var godstrafik lite grann. men sen var det slut också. Ja, ja just det visste. Ja. Vi får väl se hur det blir i framtiden med den här tälten och ny järnväg och så. Eh, vissa tider så är ju vägnyhetet ganska hårt belastat där uppe. Med turister och så, men det har ju varit pandemi här så det har väl varit mindre med sånt ändå. På turistanläggningar och så vidare, evenemang och sånt. Dansbandsveckan var ju till exempel inställd och så. Malunge Får söka sin äldre mm. Nu pratar ju du om rekommendationer som kommer från er här Och ni lutar mot smittskyddet i regionen och så där. Mm. Vad gör ni om en anhörig ringer och säger att Jag vill verkligen träffa min mamma här Och jag vill göra det på boendet som Den här människan nu uppenbarligen ska ha rätt till imorgon Hur hanterar ni en sån situation då? Och då har vi rutiner från att, för att man har ringer vi tar emot och sen har vi information till anhöriga och så då får man göra besöket inne i en bostad. Och då har vi rutiner för att det ska ske så, så skyd, skyddat liksom, som möjligt så att vi inte ska ha risk för smittspridning. Anna Andersson alltså med oss från vår länge. Annika Andersson finns med oss också, vård- och omsorgsdirektör i Helsingborg. Välkommen. Tack så mycket. Ja, hur gör ni imorgon? Ja, från och med morgon så är det upp till de som besöker och tar... Ja, poga tåget. Kan vi ta upp en annan gång i sinne? Poga toget, ja... uppe tidigt och så, men min planering blev ju helt fel idag. Och så, så att ja. Vi kan se igen, vi kan söka. Klart att vi ska se till så att Man kunde söka på gamla tåg, tidtabeller och så. Jag hade mycket sånt förr. Jag har väl en del kvar som jag har i boken om den här järnvägen. Men den kan jag inte pilla på för att den ligger någonstans under. Under någon telefon och så. Så att det går inte då. Liksom eh, pilla på den om man ser så. Den måste ligga där den, där, där den ligger. Men det finns också tidigt på nätet, boken. Som Nalle Elkvist gav ut. Eh, början på 80-talet att han går ut två böcker om järnvägen här uppe. Uh, uh, ja. Nalle Elqvist uh, han går ut två böcker och det finns en DVD-film så här faktiskt uh, om den här järnvägen som vi en gång i tiden har varit här. Vi ska se här. Det var olika tågbolag och så. Och det var ju knappast samtrafik och så. Så att skulle man byta tåg förr i tiden så fick man ju verkligen vänta där på det andra bolaget. För det var olika bolag som körde. Det är tågen faktiskt det. Gotlandståget har en hemsida där man tydligen kan titta på gamla gotländska järnvägstidtabeller från uh, förr. Och vi vet ju också att SJ lade ner all tågtrafik och järnvägarna revs upp uh, både på Gotland och Öland 1960 med samma. Det var ju så att SJ ägde ju då ett eget bussbolag som hette SJ Buss som jag tror sen bytte namn till Svebus och så vidare. men uh, Det ska kostar för mycket att äh, rösta upp de gamla slitna järnvägarna och så och, och köpa in nya tåg. Äh, SJB är ju en omfattande busstrafik äh, runt om i Sverige och äh, det enklaste är ju då att ersätta tågtrafiken med busstrafik vilket också framgick av de här Sveriges kommunikationer. Tågtrafiken ersätts från och med årtal datum eh, av busstrafik eh, och eh, vem eh, vem var det då som körde de här bussarna eh, vilket eh, vilket bolag var det som körde de här bussarna jo, det, var ju, det var ju SJ och, eh, för SJ betyder det bara att man transporterade eh, passagerarna på landsväg på väg istället för järnväg och det blir helt enkelt billigare Det framgick också att vägnätet i Sverige var ju dåligt men det började ju att förbättras kraftigt där. Typ under 60-talet och eh, 70-talet. Och det var inte bra faktiskt det där beslutet om att staten skulle ta över de järnvägarna i Sverige. Vilket också till stor del skedde men inte helt. Men successivt så blev det ju i princip så att, att statens järnvägar tog över de här olika bolagen. Jag ser att TV4 tar upp ett enormt stort hål i skrovet på cirka fyra meter och helt öppet och där strömmade vattnet in i fartyget vilket orsakade att det sjönk. Vilket inte har upptäckts tidigare och man misstänker en kollision med en ubåte Och den stora frågan är vilken kan det kan handla om faktiskt. Vilket land var det som hade en ubåt ute till Östersjön den olycksaliga natten och Med tanke på det hårda vädret så tycker man att det borde ha ställt in äh, båttrafiken. Eller sjötrafiken allmänt. För att det var ett hårt väder då. Och minst rätt så gick ju fartyget iväg försenat. Och kan, äh, hade svårt att hålla sin kurs och fart. Äh, äh, Bågevisiriet äh, äh, hade lossnat äh, har det varit officiellt. Men det äh, framgår ju här faktiskt. att det... Äh, Det kan helt enkelt inte vara så faktiskt där utan det var ju helt nya helt nya uppgifter om det här hålet i skrovet på, på uh, Estonia. Uh, ja. Men vägnetet förbättras ju på Öland och Gotland och så vidare och Det blev ju sen så att SI tog över eller förde över tågtrafiken till bussar istället. Alltså. Ofta så körde man ju både tåg och delvis bussar och sen till slut så var det slut med tågtrafiken helt. Jag är faktiskt där. Och, eh. När det gäller grafiska tittarvärder så används ju de av, av ställverk och, och driftscentraler som ju läser tidtabellarna. Som och och då så använder man ju grafiska tidtabellar faktiskt där. Det är ju Gotlandståget punkt se. Men ganska naturligt var det som SJ körde bussar att för över den nedslitna järnvägen till busstrafik istället och så vidare det faktiskt är. Det var väldigt enkelt och det var naturligtvis det enklaste överhuvudtaget. Istället för rösta upp och så. Och SJ fick ju ta över en mängd olika järnvägar som var gamla och slitna ofta smalspåriga och det var ju gamla tåg och så så att det skulle kosta för mycket för det att rösta upp alla gamla slitna järnvägar som de tog över och att, att, att, att leverera nya tåg och så det hade blivit hiskliga sämer. Så därför var det ju det var slut för många järnvägar helt enkelt. Det ju redan på 50-talet och så. En del och sen kom det igång ordentligt på eh, 60-talet eh, och så. Och, och så det försvann ju ännu mera, ännu mera järnvägar Försvann ju på 70-talet och även på 80-talet. Och några försvann väl också på 90-talet faktiskt där och så. Sen har det börjat att vända, ja. Och både Öland och Gotland förlorade sina järnvägar 1960 ensam. Som vi ju känner till. Då är vi 22 grader inne här och endast gick lite strumporna men sitter man i en bunker här så är det ingen som ser den faktiskt. Det är ju en fördel med det. Inte minst äldre personer. Det menar man vågar inte kräva för att komma in? Nej, precis. Och vad, är, vad blir problemet med det då, som du ser det? Problemet blir att den, den reella effekten blir att, att äldre i vissa delar av landet- får betydligt många färre besök än i andra delar- utan att det faktiskt kanske är medicinskt motiverat. Till sist bara, vi kan väl fråga dig det igen då, Anna Andersson, sektorchef i Bålänge. Hur tydliga är ni med att det här faktiskt handlar om rekommendationer- att det inte är något tvång- För att undvika då att människor ska på något vis ändå känna sig tvingade att inte besöka. Ja, vi har försökt vara väldigt tydliga i, i vår kommunikation. Vi har här, en, en plansch uppsatt på, det, på varje eller både. Det vi skriver att vi har ett avråde från besök inomhus. Vi skriver också hur man ska gå tillväga om man ändå vill göra ett besök. Vi ringer också till, till närmaste anhöriga för att informera vårt beslut. Att ha de här restriktiva eh, Besök, ja, besöksrutinerna. Så vi har eh, inte på något sätt gått ut och sagt att vi har ett besöksförbud i balaget. Det har okay. vi inte. Men vi har ett, det är våra besöksrestriktionen vi utgår ifrån. Tack för att du var med oss, Anna Andersson, sektorchef i Borlänge. Jan Melander till sist då. Vad, vad ser du, om du tänker generellt nu, nu har vi två exempel i Sverige här, två mm. enskilda exempel, vad ser du för risker inför morgondagen om du tittar brett mm. på vårt land? Ja, samma som hände under själva besöksförbudet, nämligen att man tillämpar det på väldigt olika sätt. Och vissa boner exempelvis uppställde i realiteten krav på plexiglas och liknande utomhus fast det aldrig var tanken, vilket ministern sedan har bekräftat, att Men det är ju också tid. nu kan man ha tagit nya beslut. Ja, fast det som hände var att man på olika delar av, av, eh, i Sverige feluppfattade. Mm. Det blev alltså en dramatisk skillnad i hur det faktiskt tillämpades. Och samma risk kan finnas nu. Och det är därför vi är så bra att vi idag talar om det här i förväg. Mm. Hoppas att en del lyssnar till det då. Jan Melander, tack för att du kom till vår studio, expert på konstitutionell rätt. Vi hörde också Anna Andersson från Borlänge som är sektorschef där. Och Annika Andersson vård- och omsorgsdirektör i Helsingborg- och i mitten Malin Grape, också Folkhälsomyndigheten. Domstolarnas oberoende och mediernas frihet är hotade i flera EU-länder. Och när du säger så så menar du från en färsk rapport om hur rättsstatens principer följs i EUs 27 medlemsländer. Just precis. Den här rapporten är den första i sitt slag och presenterades idag av EU-kommissionär Vera Jourova som ansvarar just för demokratifrågor. Och hon växte själv upp i en auktoritär regim i dåvarande Tjeckoslovakien, sa hon när de presenterade rapporten. This means that equality before the law was an illusion there were people more equal than others the politically appointed judges did not serve the justice och så ungefär här att likheten inför lagen var en illusion vissa var mer jämlika än andra politiskt tillsatta domare tjänade inte rättvisan Susan Palme finns med oss i UKommentator hallå Susan hallå, hallå. Den här rapporten kommer idag efter många och långa diskussioner. Varför har EU-kommissionen velat ta det här initiativet och göra den här rapporten? Ja, därför att man vill få igång en debatt om rättsstaten inom EU. Det här handlar ju om EUs trovärdighet både inför de egna medborgarna men också internationellt. Och hittills har ju fokus helt legat på Ungern och Polen som blivit mer eller mindre pariga i EU. Medan de då menar, eller anklagar EU-kommissionen för att köra med dubbla måttstockar. Att man bara fokuserar på dem och inte på andra länder. Sen är syftet också naturligtvis att förebygga, att upptäcka i tid eh, sådana här brister innan det går för långt. Okej, och den här gången då har man tittat på hela EU som sagt. Vad har man kommit fram till då i rapporten? Ja, man har tittat på domstolarnas oberoende på mediefrihet, eh, åtgärder mot korruption bland annat och eh, man har kommit fram till att... Eh, Det finns stora brister i många länder. Man till exempel pekar ut Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Slovakien. Där ser man att rättsväsendets oberoende har begränsats på senare tid. Men man pekar också på förbättringar i en lång rad länder. Så att det är inte bara en negativ trend vi ser, utan det är både och. Okej, okay. du var inne på där i början att Ungern och Polen, man ville på något vis motverka att de ska känna sig enskilt utpekade för de här problemen. Då. Hur har de länderna reagerat på den här rapporten? Då har, det, har det funkat så att säga? Nej ja, men det har reagerat. De har ju reagerat enormt kraftigt alltså negativt. Inför att den här rapporten skulle publiceras så skrev Viktor Orbán den ungerska premiärministern, ett brev till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och krävde att Vera Jurova, den ansvariga kommissionären, ska avgå. Och det här är ju ganska sensationellt egentligen och Ungern och Polen har sagt att de ska öppna ett eget institut som ska granska rättsstater med djurländerna. Det Det är ju ett väldigt känsligt läge som vi är nu i just nu. Det är mycket som står på spel i EU därför att just nu så har man inlett slutförhandlingarna om EUs budget och det här coronapaketet som man beslutade om i somras. Och där sa man ju att länder som bryter mot rättsstatens principer ska kunna få EU-bidrag indragna. Och det vi ser nu är att Ungern och Polen kämpar ju med näbbar och klor för att stoppa det här. Eh, och de hotar att blockera hela överenskommelsen från toppmötet i somras om det Okej. blir en skarp sån här, så kallad rättsstatskonditionalitet som man kallar det för. Och eh, det, det, så att det, det är väl också därför så man får förstå de här väldigt starka reaktionerna. Och då är det ändå fler länder som nämns i den här rapporten. Vad, bara så att vi hinner med det också. Vad står om Sverige i rapporten? Ja, Sverige får beröm högt betyg. Vi är ett av de minst korrupta länderna i EU. Vi har oberoende domstolar. Journalisterna har en stark ställning. Man pekar säkert ut som någonting bra det här remissförfarande som vi har att... Man lägger, skickar ut lagförslag på remiss till myndigheter och till eh, intresseorganisationer innan de klubbas i riksdagen. Det tycker man är väldigt bra. Okej. Okay. Du, helt kort bara. Den här rapporten har kommit nu. Hur ska den användas framöver? Då? om Nu har Ungern och Polen blivit förbannade uppenbarligen. Det blir, blir det några sanktioner mot länder som kritiseras i den? Eller vad händer framöver? Nej, det finns ingen. Eh, utan nu så ska den här rapporten diskuteras eh, av EU-länderna Två gånger faktiskt nu under hösten och kommissionen ska också besöka nationella parlament och syftet är ju att man ska diskutera nu den här frågan en gång om året så ska man ha en debatt och att man alltså ska försöka hålla rent i eget hus och ha en översyn över hur utvecklingen faktiskt ser ut. Okej Susanne Palme, vår EU-kommentator, tack för infon. Och här är studion Jon Stauffer som är chefsjurist på Civil Rights Defenders. Välkommen. Tack. Ja, en ny form av rapport då där man tittar på alla 27 medlemsländerna utifrån olika principer som rör rättsstaten. Vad, vad kan man ha för nytta av en sån här rapport? Ja, men den här rapporten är, är väldigt viktig. Det här, den här typen av granskningar är något som Civil Rights Defenders och civilsamhällsorganisationer runt om i Europa har arbetat för under lång, lång tid. Och just att sätta fokus på den här typen av frågeställningar i, i, internt i EU för att identifiera de brister som finns och göra det tidigt så att man kan göra någonting åt dem i ett tidigt skede innan det går så långt. Och innan man kanske hamnar i en situation där Polen och Ungern är idag. Mm. Nu så, så hörde vi Susanne Palmen säga att det blir inga sanktioner för de länder som då, eh, som då får dåliga betyg när det gäller till exempel eh, självständigt domstolsväsendet och så. så vad, vad, vad kan den fylla för funktion? Nej, men det blir ju inte det direkt som en konsekvens av, av så att säga, den, <coughs> den analys som görs i den här rapporten. Men det här ligger ju som ett underlag eh, för eh, andra delar av EU. Och det kan ju bli fråga om olika processer för att driva på en förändring i de här länderna där man har identifierat brister ändå. Eh, och som Susanne var inne på här så blir det ju också en, en diskussion på nationell nivå kring det som har kommit fram. Eh, och där man behöver ta intryck av... De brister eh, som har identifierats ifrån till egna landet. Och, och vi tar åtgärder helt enkelt. För att... Vad skulle det kunna vara om, om du är lite konkret? Mm. Vad, vad kan man tänka sig om man ser till exempel att, eh, man säga, att det domstolsväsendet är politiserat i något land? Till ja, men det är ju, EU arbetar ju mycket med dialog. Det här ska ligga som en under, ett underlag för en dialog mellan EU och medlemsländerna. Vi skulle gärna vilja se att man använder EU-domstolen mer. När man ser från EU-sidan, från kommissionens sida, att medlemsländerna inte lever upp till, inte implementerar EU-rätten på ett korrekt sätt. Då behöver vi använda domstolen mer i olika frågor för, som ett konkret verktyg för att komma åt den här problematiken i ett tidigt skede. Någonting annat som vi har arbetat för länge det är just att knyta bistånd, stöd från EU, EU-medel till medlemsländer, just till eh, rättsstatsprinciper och i vilken mån man, man lever upp till dem. Mm. Nu vet jag inte hur mycket du har hunnit titta på, på vad som står eh, konkret i den här rapporten, men är det någonting som du har hunnit se när det gäller vilka länder som, som kritiseras? Ja, men det är ju några länder som då, inte konstigt att de lyfter upp som, som röda flaggor det är ju Polen och Ungern förstås Eh, Sen var också inne på eh, Bulgarien och Rumänien som är andra länder Slovenien också, ett, ett tredje land som, där man ser bredare systematiska problem Intressant och oroande förstås är ju att man även i andra länder mer, med en lång demokratisk tradition ser problem eh, och det är länder som, som Bulgarien, Grekland Irland, Italien, Spanien eh, och det är förstås allvarligt de länderna är ju långt ifrån där Ungern är idag men Det är, man kan se en negativ utveckling och det behöver vi ta tag i på ett, i ett tidigt skede. Säger John Stauffer från Civil Rights Defenders där du är chefsjurist. Tack för att du kom hit. Tack. Världens största företag är ju på väg att etablera sig i Sverige har vi rapporterat en hel del om under senaste tiden och även om Amazon skulle mjukstarta i Sverige kan den här amerikanska teknikjättens etablering slå hårt- mot både nätbutiker och fysisk handel också. Vissa i e-handelsbranschen ser möjligheter. Andra ser en stor konkurrent som inte drar sig för tuffa tag. Företaget ger inga intervjuer om sin lansering i Sverige- men i centrala Stockholm pågår förberedelserna för fullt. Ja, inuti... Svagaste runt om Jag vet att Björn Björkqvist är ju egentligen från Gotland och Roma kloster och så. Han fanns ju med i Sverigpartiets papper som jag hade där. Jag skötte ju där. Nu har ju flyttat så och så. Han pratar inte gotländska men det fanns ju faktiskt järnvägar också vid Roma kloster en gång i tiden. Det framgår av Gotlandståget här Punkt eh, punkte. Här har man en Karta också på någon järnväg Som fanns Som helst tog jag över och det las ner där Och även på Öland också 1960 för. ju Och den museiförledning som bildades Hade ju en ganska liten järnväg Egentligen från början eh, Jag minns inte om det var en det Kanske var någon kilometer lång bara efter mycket arbete och planering och kontakt med markägare och så så kunde man ju till slut börja bygga ut sin äh, tåg, museetåg i Gotland det är långt ganska mycket faktiskt det äh, jämfört med tidigare för kort äh, liten järnväggru Nu har man ju 6 km. Jag tror att det finns en uh, slags uh, lite veteran-tåg som åker omkring också på öarna. Om jag minns rätt. Och så. Tyvärr så blev det ju inte så att man kunde bevara någonting utan denna järnväg här uppe. Uh, som uh, Fabriks tror jag, var det som sannolikt det. Men uh, det fanns en. Uh, museiförening uppe i Dannemora som ju ville bevara en en del av den här järnvägen mellan Långsutan och Stjärnesund som var 11 kilometer Det är en kom en mil men däremot så är det väldigt mycket härifrån den här järnvägen som är bevarat och som kan trafikeras Men å andra sidan så har man ju också skrotat en del material. I långsötan här är omlok och så är borta. Men eh, däremot är ju mer parten av tågen eh, i drift. Omlok och personvagnar och godsvagnar och semaforer och vännskivor och annat som har tagit sig reda på faktiskt där. Vilket är väldigt eh, glädjande faktiskt där. Ja. på gottlandståget.se kan man se en karta också på de gamla järnvägarna som fanns på Gotland och uh, man kan även se bilder och så faktiskt där och så vidare mycket intressant faktiskt uh, ja. oj <kör> ja, det var en gammal bild från 1910 där och så Uh, verkligen och så. Men Det var helt enkelt olika uh, tågbolag kan man säga som uh, SJ tog över sen. Uh, här är mängder av bilder och så här faktiskt. Uh, Från en karta där och sen en länka till de olika järnvägsbolagen som ju sen SJ uh, tog över det. Men som sagt från 1960 så lades det ner. Men idag i alla fall 6 eh, kilometer med allt sånt här eh, ja, museetåg och så. Som är då bevarat alltså man bilder på olika hållplatser och så. Eh, äldre bilder och lite nyare bilder och så. Så det finns ju bilder och även en del filmer vet jag också finns från denna gamla järnväg på Gotland. Men det är ju enorma mängder med järnvägar som har rått sedan lång tid. Idag har jag kläts som en riktig järnvägare men det är ju borta sedan länge här. Det är mycket. S-gamla eller s där. Och sen var det byxer för tågväxtning också där. I S-trafik man det. Här, här uppe var ju smarspor i järnväg och det försann ju det 64. Det blir ju alla man. Ongloken, de små där, fortsatte ju att växla inne på bruksområdet eh, fram till november eh, 71. Och, och sen var det slut med det. Sen Vi eh, känner även detta eh, Gotlandståget.se Då kan jag förstora upp bilderna Så det är gamla bilder från den tiden Och bilder som är tagna Efter också nedläggningen <hör> Museaföreningen Gotlandståget Har ju efter mycket arbete Och planering och kontakt med markägare Och så byggt ut Personer kan se är man uppe på 6 km järnväg faktiskt och det finns också en. Ja, också på Gotland elektriskt Det bara finns en. Den enda eh, eh, väl, eh, den enda järnvägsövergången som finns på Gotland faktiskt eh det finns väl bara en. Då? Men ändå, det är helt otroligt. Egentligen borde allt vara borta. Och även Öland förlorade också på sina järnvägare. 1960. Jag tror man växlade lite grann. Vid det slakteriet i Visby då. Mm. <hör> eh, till och från eh, Visby hamn tror jag för det var ju spår ända ner i Men det även det upphörde ju kursen. Eh, <hör> men det fortsatte lite grann till och så. Eh, men sen eh, förhörde det också för det var ju spår eh, järnvägsspåren gick ju alltså ända ner från början var det olika tågbolag alltså eller järnvägsbolag som Det var gamla gamla slitna järnvägar och gamla tåg och SJ hade tagit över mängder av gamla järnvägar och så så att det var ju det var ju dödsdömt att det skulle få finnas kvar utan det, var, det skulle kosta för mycket och SJ körde bussar då. Man förde ganska enkelt över trafiken till bussar istället. Man fick ju förbättra vägtrafiken och, och utöka busstrafiken då. <hör> När äh, tågtrafiken då upphörde. Äh, ibland kanske godstrafiken fortsatte en kortare period. Men äh, även den skulle ju sen också... Det kommer att, att, att upphöra. Sen var det slut på allt. Ja. Ja, Gottlandölen var väl normalt spåret, tror jag. Nu är man vet det, flickar jag igen på äh, fyra nu. Oh, det är gamla bilder Så att, med tanke på alla järnvägar Som jag sett och över där så Så äh, Så skulle det helt enkelt Bli alldeles galet för mycket äh, Ekonomiskt att Rösta upp äh, Alla järnvägar som var gamla och slita Som jag sett och över och sen att Att, att äh, leverera nya tåg och så, det, det kan man ju förstå faktiskt uh, här ser man de här rälsbussarna som gick här uh, från en bild uh, från Lärbro på Gotland 1957 mm. och där kan ni se på gotlandståget.se En flicka som finit ja, Och just det Här kommer ett rälsbuståg in på en station Här på 81957 Och Baksista var det slut så, ja, e, Då försvann det hela Nej det var väl smalspåret tror jag, jag 891. Tycker man ser det Både på Gotland och på Öland så var järnvägarna smalspårliga, jag tror jag, 8-9-1. Ofta hade man en massa utrymme för postseckor och annat Och här kommer det mera inlägg också här till min brevlåda här från peterssonsblogg.se peterssonsblogg.se mm. Ja, det är otre otrevliga typer här som har våldtagit och mördat och så det är hemskt faktiskt att ta upp sådana hemska hålla på riktigt med allt det där. Det är så mycket som sker och så. Det är det ett djuv. det här var ju verkligen gamla järnvägar och slitna och gamla tåg och så så att det, det var enkelt för SJ att, att um, eftersom man förbättrade vägar och så um, utöka sin busstrafik och se till att det blev bättre busstrafik och så vidare faktiskt det, det, det var, ja. Gotlands järnväg gick mellan Visby och Bursvik där Och eh, spåren gick ju ända ner till Visbyhamn nu faktiskt. Där. Mm. Ja just där Visbystationen det var Tuggan till tusen. hus där. Det är fortfarande kvar nu. Mm. Och små hållplaststugor och så och så. kan man se en bit av en banvall också som i vissa fall är det kvar delvis man kan ana att tågen har gått en gång i tiden efter så många år faktiskt där. om den inte har vuxit igen och så ja det var brunette med gula klänningar där på folksamerikameran Jaha, där kan man se banvallen. Ja, just det. Där. Ja. Där. där gick tågen, ja. Man kan ana att järnvägen har gått där och så efter alla år. Ja. Det var där alla stolpar är borta som telefon och allt, tågbolag, men äh, SE hade ju ett krav på att sätta över de här gamla järnvägarna helt enkelt från äh, riksdags, riksdags äh, som kom på jo, jag tror det var på 30-talet äh, eller om det var 40-talet typ som man beslutade att statens järnväg skulle ta över de små äh, mindre tågbolagen och så vidare Vilket till stor, stor del i alla fall skälte. Några få bolag kanske överlevde ett tag till och sen kanske lades ner och så vidare. Nu mm. poliser på femmanar. Jag tror det kan vara Sturetälje poliser. Man får följa där och så vidare. som har kontrollerat personer och fordon och liknande om vi är satt ja ja, det är inte så tokigt med 6 kilometer museetåg i alla fall på botten och så Det är man från äh, Stockholm på femman ja. äh, Gamla hemstaden Stockholm Men det är icke. icke så nu sedan lång tid tillbaka Men det var ju så från början Men man har väl ju lämnat Detta äh, Faktiskt är sen en ganska lång tid tillbaka. Ja, äh, här är det gamla bilder här. Jag se en Det var en hållplats här från 1960. Äh, eh, alltså. Det är lite djup. Och än är det ljust ute, men det kommer rätt på det. Ja. Skymma så är det is i som är gragrått, men ändå uppehåll. Vilket vi får ju tacka för det. Det är väl det viktigaste, tycker jag. Ja. Just stämmer. Här står det en godsvagn också vid en... Laskaj. Men det skulle komma att upphöra där faktiskt. Det blir ju slutet för järnvägarna faktiskt. Det är inte bara på Gotland då. Inte bara på Öland utan det är mängder av järnvägar som... Togs över SJ och sen var det ganska snabbt så i slutet och borta och nedlagt alltså. Det var SJ som var ner... Järnvägen mellan Rimbå och Northelje. Sen försvann det och så. Och som vi känner till. Men det var ett riksdagsbeslut som hade beslutat att det skulle vara på detta sättet faktiskt det och så vidare. Att det är så att jag tar över de här små tågbolagen, och vad hette. ofta så slutar det med att eh, Toktrafiken upphörd Och ersattes av bustrafik Under eh, 50-talet främst Och 60 eh, Även på 70-talet Och även in 80 Och 80-talet eh, Lite grann också på 90-talet Försann också ytterligare Järnvägar faktiskt är så Men sen har det ju vänt ganska ordentligt där och så. Man har ju satsat mycket på Förbättra järnvägar Och bygga nya järnvägar Och nya tåg Och, och så vidare Och det är väldigt bra Och positivt är så Gamla tågstopp Har återinförts där tågen under många år bara gick förbi mängder av bilder här uh, Gotlands, det var olika tågbolag från början, ja sen tog jag SC över, ja och vi vet hur det slutade och så, ja och nyare bilder från den gotlandska järnvägen och stationshus och hållplats stugor och så vidare och, och ja här kan man tydligt se vad järnvägen hade gått faktiskt äh, Bjerge station och ja just det sett. Det var ett ganska omfattande faktiskt där uh, järnvägar på gott. Här. här ser man en gammal svartvit bild också ja, på stationshus som oklart om det finns kvar idag. är under rivet. Ja, Ja, det var en märklig dag idag, men det är som det blir. Jag ser några poliser på. Äh, För man! Mm, ja, det kan ju vara så uthärdiga polisen kanske. Kontrollpersonen. Äh, äh, det äh, här är Hicka, men det går inte att avlyssna och så. Men det, äh, det kallas ju för det när man kontrollerar person och fordon. Och när man kör kort och så vidare då. Och det är alltid schysst och... Ja. Det har dragit ner mycket på här trafikkontrollen, men det får ju ske ändå. Men det har minskat ändå. Det är speciella trafikpoliser. ofta hittar man ju fel och brister och så vidare. Kanske stuna fordon och efterlysta personer och så vidare. På påverkade ja, du vet själva påverkade personer som saknar körkort och så vidare. Som kör utan körkort och annat. minuter efter lastbilar. Det är på femman. se. Ja, det är kul att man kan se på tvn i alla fall. Det är ju lustigt. Bussan som har vattentonger. På Gotlands järnväge som heter Alba Kyrka, hållplatsen högst. Det är väl mycket märkligt nu. Ja, det är väl trafikpoliserna tror jag. Vad fävar man med? följa. Det är mycket bilar och så i Stockholm så att man uh, kollar uh, yrkesstrafik uh, och så ni. Alva kyrka hette en hållplats faktiskt. Där. Ja, det var nog stins och så där. Ja, det kanske var stationen från början och sen blev det hållplats. Mm. Överstinserna försann ju väldigt mycket och så på sand så han bråkade stationer. Där hon tog ett faktiskt där också. Ja. Där är trafikpolisen på fäderna. Ja, det är alltså en fordonskontroll, säger jag i Stockholm där jag tror det är det Solvallet. Ja, ja. Alla hästar. Jag minns inte var Solvallet ligger i riktigt, men det är väl norrut i mitt. Så, ja. Med hästar och så. Ja. Man kan inte reda fordon på femman. Jag tänkte på TB Galoppen, men det är ju borta va. Jag inte varit på vägen riktigt, men det flyttar ju och... Där bygger man ju hus. Nya stadsdelar växer upp överallt i Stockholm och så har byggkranar och så. Det var länge sedan som Stockholm bestod av en miljon invånare, nu över två. Och ännu mer... Salva kyrka. Ja. gamla gods äh, magasin. Det man har varit hem. Ja. Jag vet inte om det är <skratt> jag någonsin... Vi ser ju så här halsamma. Jag tror aldrig någonsin att säga. Trafikkontroll och så är uppe faktiskt och så vidare. Det har jag aldrig sett faktiskt. Jag har inte sett bra länge. Jag tror det man någon som har förhandlat för, för bort. Ja, med godsmagasin och så som emellan finns kvar. Men, äh, tyvärr så har man ju rivit äh, godsmagasinet i långsiktigt där borta men lastkajen är ju förvisso kvar men det är inte mycket rätt. Eftersom själva godsmagasinet är rivet. Det var ett gult gul byggnad, minns jag på bilderna. Men det är ju nedlagt <klarar> eh, sen länge där. Eller ri rivet med det. Är. Godsmagasinet, är det är rivet sen eh, länge så är faktiskt där ehm. lastkajen är förvisso kvar och det gamla stationshuset är då kvar och en gammal rostig bangårdsbelysningstolpe och sen fanns det också en treaslipers här men den har gubbarna lagt grus på så att den ligger under det finns faktiskt en treaslipers kvar här men den syns inte längre för man har lagt grus över det Vi har också två gamla järnvägsbroar som är kvar här. Uh, mindre modeller som, man är, som är gångbro nu. Men det var ju järnvägsbroar förut. För tågen kom över vattnet där. Men det är klart att det inte är något tågbroar idag. Det är ju gång... gångbroar. <hör> det är alltså halsen här så här länge. Och man kan både se och följa den gamla järnvägen här på stäckan långs Nordviken. Ja det är klart att man kan fortsätta samman. Sen är det en grusväg då. Men här kan jag ju som en smal liten banvall. Nu är detta. Nu är detta banvall. Här ser vi också Bursvik här. Järnvägstationen. Sen man en i stopp. Vi åker till Rälsbuss. Tåg står inne på stationen. Det var ju sådana gamla Hilding-Rälsbussar som man använde faktiskt, och så. jag förstår. Det var olika tågbolag och så, men sen tog SJ över detta sen. Och ja. Några år senare, 1960, så var det slut med tågen på Gotland. Ersättas av, av bussar. Bussar som också SJ körde var sj bussar. SJ bedrev ju ett omfattande busssystem och sen förbättrades ju vägar. Då. Allt fler järnvägar las ner och och sen så utökades ju ändå busstrafiken ännu mer så att folk tyckte vi att det var bra. Man förbättrade ju vegar och bustrafiken. förbättrades också och så vidare, så att det var kanske inte så många som saknade tågen där. Och så vidare. Ja. På gottan verkar vissa stationshus vara kvar. Och även gamla Lokstall och även äh, vissa godsmagasin äh, också. Sliter Roma järnväg faktiskt också här. Vi gick mellan sliter och Roma kroster. Äh, jag tänker på Björn Börkvist för han äh, är ju nämligen från, äh, från äh, Roma kloster Och, och en <skratt> slitte hamn har också här mig kvar var det är spår faktiskt och det är märkligt att att spåret kan ligga kvar nere i hamnen det är, i slitet där det är mycket märkligt faktiskt där. Det är inte att trycka där men ändå ett lite gamla spår ligger kvar efter alla år. <skratt> Men det fanns väl även trafik på den tiden, och det var väl en blandning av tåg och bussar. Och vissa järnvägsbroar fanns också. Här. Men det var mycket järnväg här på Gotland, verkligen. Och så. Det var mycket omfattande. System. En, en station hette Bell B-A-L och eh, 1979 fanns både godsmagasinet och Alaska i en kvar faktiskt uh, som inte har uh, bortarivet rivet. Uh. Thanks. <laughs> Uh, femman där i de så. Det är mina gamla hemtrakter till. Jag kan se vad de är med. De är fina med de mörsta. Oj, vilka höga, just det var där. Det kan inte vara mörst uh. att räkta. Så det är ibland faktiskt de här gamla last. Är <coughs> det godsmagasin eller lastkajna? Jag är fortfarande kvar och så. I 17e Laska i en kvar Men, äh, Godsmagasinet var gult och det är ju borta där rivit det. just det. Äh, femman visar trafik Berga plats en bild från 1949 <tryck> Något hets i halsen Där känner jag en Arlanda stå Där borta, där McDonals ju ligger ner, jag var ju där Vi köpte böjer och värmde upp hemma På Släpninggatan i Valsdamärsta Jag kunde till och med gå dit faktiskt och så, Men det ska ju läggas ner Jag tror att det är nedlagt redan faktiskt. För få kunder Och så Ja, det är väl pandemin och så som har ställt till det. Mm. Petterssons blogg tog upp en afghan här. Mm. Uh, ja. Han har alltså undan utvisning i tre år. Faktiskt och så. Det är otroligt. Han ska vara ingesam mm. och han gömmer sig Ja, den är 49 där och en mycket liten hållplats som består av några tre plankor kan man säga. Som kommer upp i höjd till dörren på rälsbussen och man ser en kvinna som ju håller i ett litet barn. I famnen då ska jag kliva in genom dörren, den främre dörren på, på sidan på rälsbussen där. På min plats på den gottlanska järnvägen när den Ja, det var en liten hållplats där. Mm. Oj. Ja. Den dravet ser säkert ner samma Den fanns då 49. Det var ett liten hållplats faktiskt så. Mm. Ja, det är nog många som håller sig undan utvisningen att det är så illegal alltså. Det är ingen som vet så det här idag. ju då uh, här typ. De har ingen aning hur många som gömmer sig i Sverige. Här. Om det är 40 000 eller 50 000 eller det är ingen, de vet inte vad de är De har inte resurser att söka och så. Nej, utan det är ju. Bara stora frågetecken: hur många som är legalt och så är det faktiskt och så vidare. som Ska utvisas och vara borta för länge sedan och har gömt sig i kanske 10-15 år i landet här, bytt identitet och bor på hemlig ort och så vidare. Det är, det är ju. Ibland gör man ju sådana här inre. Vi faktiskt, utlärningskontroller faktiskt och, så, och kan få tag på en del personer som är efterlyst. Och så. Ja, men sökning i den här databasen och så. Nu. Numera har man med sig laptopar och så i bilarna som man kan ju få upp utan att kontakta den här radiocentralen hela tiden nu. blir trötta och, och så på hösten och så vidare eh, ja, mår dåligt eh, faktiskt och så eh, de blir deppade och, eh, och så vidare men eh, det gäller det här där ut det mår jag grådaskigt men eh, bara uppehåll så tycker jag man kan ta sig ut eh, faktiskt så idag gick jag allt åt hälsiken hel med planer och så med hedermor men jag får väl återkomma det. Det var allt planerat i detalj faktiskt eller så. Men det sprack då På grund av beläggningsarbete som jag här. På femman får man följa en sån här bergare ja. Sådana ser, ser man i princip inte Här uppe faktiskt Sådana Det är mer sällsynt faktiskt där att det förekommer, uh, tycker jag. Ja. Uh, Dune hållplats står den här. Ja, det var en gammal bild från 1906 Hässelbystation på med tåg. 1906 och det är naturligtvis frågan om ångtåg ång med vatten och kol det var det man kunde komma på det som kunde driva så man förbättrar den tekniken och så, men åtminstone på de stora järnvägarna så kommer eldriften igång nu sen och så. Ja, just det. Man stavade det. Hässelby med E också va Hässelby, järnvägsstation Gotland 1906 Tåget består av ett ånglok Och sen är det väl en täckt godsvagn En personvagn Och sist då var det väl också en sån här täckt godsvagn Och ett antal sån här järnvägsstationspersonal och lite Galanta damer också Med någon liten unge och så med Småbarn Vässerby järnvägsstation 1906. Vad ja, har du? Det var min sann en gammal bild i. Här är klockan 18.12. Sverigekanalens tillstånd och utgivare är Gunnar Andersson i lagsutten och... 30 september 2021 i halsarna. Ja, då. Det var också semaforer som hade ganska enkla signalbesked faktiskt där. Med sina vingar och så. Om de var nedfällda eller om de var uppfällda. Så. sen kanske det var belysning också under semaforerna. Men det var den tidens signalsystem faktiskt där, ja. Uvaliva 1906 år. Uh, det var min att uh, gammal bild i det. gamla bilder från 1906. Så säger hon nu? Ja, du. Thule hållplats 1953. Sista tåget rullade dagen innan. Ja. Ja, det försvann redan då. ja. Kanske järnvägen lös ner det då, eller kanske håller platsen stängd. Ja, tur. Ja. Det ser man där på en bild från 1953. Ja. Och en äh, gammal bild faktiskt. Och... Ett svart hit som vanligt där. Jag minns rätt så är ju Tull en del av det gamla eller Gotlands äh, tåget till. på Gotland och så, oh ja. Tule station, Ja, det är väl där man åker till idag. Och sina 6 km som man har äh, på botten där. Ja. Tule station, va? Man kör ju mellan Hässleby och Tublestation. Men eh, 2013 kom Järnvägen tillbaka till Thule station. Man kunde ju förlänga också då eh, tåget på Gotland där. Det var ju bara några kilometer från början. Glömma uh, kloster, ja. det. 19057 Men jag tror att klocka, klockan på stationshuset är långsuttande eller förrättande, visst, det går ju fel Ja Ja, det är förrättande Det är nedlagt, men klockan Det går rätt tycker jag Men det gör den inte, när vi visar ju fel Det Så det var ju en märklig dag men jag tog en liten promenad i alla fall så. utan någon röstinspelning alls, men... jag tog en liten sväng och nu var det hem igen och så Det var ju dis och dimma ganska länge men ändå uppehåll och så vidare. Och det blev disigt och grått och murigt i morgon men ändå uppehåll. Så. så man kan ta sig ut i sig... hicka liten svängen. Så en liten flicka också i i Trollbo varför den nya om man inte var i skolan kan man undra men hon kanske var under sju år och så och då är det icke med skolig plikt. småbarn under sju år här är en bild från 1957 också där faktiskt på sanda En station som låg någonstans ut med järnvägarna på Gottland. Men 1960 var det ju slut. Man fick åka buss helt enkelt då. Man förbättrade ju vägarna och förbättrade ju busttrafiken successivt så att det gick bra och med. Då var det borta av ölarna också. att åka buss istället, ja. SJ-buss, istället för se tåg ja, så var det, ja, gick det också. Ja. SJ-körde SJ buss, SJ-buss, hette det ett ju på den gamla eh, tiden. Gamla svartvita bilder från en svunnen tid i Som jag kollar på fast från en annan dator. Klintehamn station. station och där gick det gick ett spår ända ner till Klintehamns eh, hamn skulle det kanske heta. Vid det stora havet. Så det skedde väl lastningar mellan eh, båtar och fartyg och järnväg och vice versa. Eh, kan man tänka sig. Ja, det här var en gammal svartvit bild då det står ett ångtåg inne på stationen minns han man ser en del tågpersonal och järnvägs, tågpersonal och järnvägs, stations personal faktiskt där Det är ju en mycket gammal bild, den är ju från... Ja... Det är väldigt tidigt 1900-tal, typ... Jag, på Klintahams järnvägsstation. Jag tror att det tidigt 1900-tal. Ja... Äh, Och äh, det gick alltså spår ända ner till Klintahams hamn också. Inne på gottlandståget.se. Och deras hemsida, helt enkelt. Gottlandståget.se. Gotlands tåget.se Så att nu är man uppe i 6 km i alla fall. Förmöjande var det kanske var någon kilometer med C-tåg. Man har ju byggts ut i alla fall och så. Det är det bra. Med 6 km. Mellan Hässle Hässleby station och Tule va? Minns ett Ut. Just det, här ser man gamla äh, spår i Klinta äh, Hans han. Just det. Klinta de, Hamste, Vi lyssnar till det mycket trött gunnar och Sverigekranen direkt Efter 19 så släpper jag tror, jag, och det blir någon slinga och så vidare Det kommer imorgon nu eh, Gotlandståget alltså Gotlandståget, Vi tog väl upp lite grann om tåg ikväll tror jag. Det får väl duga Lite koncentrerat så att det får väl Bli i princip så Man cyklar också här ut med spåren. Här. Ja, min son. Det är ju gamla bilder, det här. Det är från en svunnen tid. Ju... Men jag tror att vi kör så ikväll och så Jag tror så att jag inte håller på med annat här Utan vi får ta upp om tåg och... Det är väl 19 typ så får vi kanske <skratt> avrunda För jag är hes i halsen och trött och så vidare här Efter dagens konstigheter och som Men... För sen behöver jag vila mycket och så här och så vidare Så att jag orkar inte sitta längre som helst och hålla på med Spellist och annat utan vi är någon slinga som går runt och så vidare. Tablån hittar också på daginstider.chatango.com daginstider.chatango.com sverigekanalen.com sverigekanalen.com dalakanalen.webnode.se Det går också bra att lyssna via dalakanalen.webnode.se Slash låter kanske flåsig så Men det beror ju på att jag var uppe länge och så Och sen så har allt spruckit här Men det fanns vissa orsaker till det Med Hedemora gick inte så bra Men... I alla fall med lite på en liten promenad och svängare runt området, eller i Långsytta kan man väl säga. Jag är förbi ett trollbord där och Solänsvägen hem och jag hade inte lust med någon röstinspelning så att det blev inte någon sån här. Vandringstur, ja vandringstur blev det ju men inte någon röstinspelning blev det inte alls utan jag gick helt enkelt där och höll mig alldeles tyst faktiskt där. Mötte, äh, såg några enstaka människor som ute och, äh, rörde på sig där. Ja, det är som att komma in i bilar. Äh, femman och så här bergagubber. Äh, jag tror att det är på Gotland högst äh, nu. Det är grej för att ta sig in i låsta eh, bilar och så. Ja, de kan ju... ...minsam. Och nu på hösten får man ju räkna med att det inte blir någon sol alls och så. Grottemulet och dis och dimma, men... Det är bara uppehåll så kan man ju ta sig ut ändå och tycka. Jag, jag håller på att och så här. Jag tycker Messiarn är en stad långt där borta också. Jag med hotellet. Det skulle byggas hotell till, men... Det har ju så väldigt mycket hotell och så överallt, och konferensen är inget och så. Men det har väl gått ner kanske med pandemin där. Hotell och hotell och hotell. Men det kan inte vara så mycket bokningar att köra i pandemins tecken, här är det. Det är för att det har gått ner kraftigt och så, verkligen här. Men först skulle det byggas hotellbransanläggningar och så vidare, inte sjukt. Just det, här ser man en gammal bild nämligen med ångtåg. Det är inte Hamshamn och lite godsvagnar, och personvagn men det inte Hamshamn. Intressant. Ganska unik bild faktiskt där. Ja. Kan det vara någon 40-50-tals bild typ någonstans det? Var det sporande när det gick inte hamnshamn? För det kom ju fartyg och så med frakt och allt annat. Ja. Så var det min hamn. Ja, ja. Idag gick det inte så bra med planeringen men får göra nytt försök sen och så eh, ja så i alla fall ut en sväng och så men Hedin vore bli inställd men jag tog mig en liten promenad kan man väl kanske säga och så vidare det här är gamla bilder faktiskt så från en sönden tid när det gick järnvägsspår i Klintehamns hamn och även i Visbyhamn och så vidare, man är ju borta en förskräcklig massa år och så vidare så att de här gamla svartvita bilderna visar ju en tid som är och borta sedan många herrans år Ja, man kan inte fatta hur länge sedan det är faktiskt det. Gotlands tåget ansluter punkt SC. Alltså det är ju Spuskarage att ja. Sydvästra Gotlands järnväg också har så här med Klintehamn och Habling Hablingmo står det. Hablingebo ja. Där finns det vissa bilder också där en station som heter Levidus. Och i vissa fall är ju då de här eh, stationshusen fortfarande är kvar och kanske är ombyggda och vissa godsmagasin och så vidare kan finnas kvar och så vidare. Medan andra är då eh, borta. Men så kan det ju vara. en gammal bild på en station som heter Levide som har funnits på en av de här järnvägarna som fanns på Gotland men vi vet ju vad som hände när Esi tog över och så det var ju icke-bråde där märklig dag. Man kan väl säga att det kom ut en sväng, men Hedimor gick inte alls, men det är ett nytt datum där, så det får väl bli lite annat tillfälle den saken där. Men jag ändå skönt att komma ut en sväng, men jag kan inte prata riktigt i mobilens mikrofonnummer och röstinspelning. Men det kommer ju bli mer sen vart efter. Det är Gotlandståget, alltså punkt, uh, s punkt s i, Gotlandståget punkt s i. vissa stationshusverkar finns kvar I alla fall 1979 sen vet man ju inte riktigt men just det vad står det Silteby står det nu bild från 1957 Nu kommer det till blogg.se eh, Ni kan ju själva besöka Petterssons Som sagt jag Kan inte ta upp allt och länka till allt Det är om omöjligt inte med alls, men, eh. Där får ni gå in på Petterssonsblogg.se Petterssonsblogg.se Jag bara börja läsa här med min brevlåda. Här var en... Det en station som är fotad 1957. Hette Silteby, liksom. Det, det är ett mindre stationshus med postlåda och så. Ja, det är intressant. Inte Slit, utan Silteby heter det. En liten ort. Någonstans på botten, 1957. Uh, ja. Hur många som bodde där 1957 vet jag inte. Men det måste jag ha minskat ner kraftigt sen dess också. Jag. Uh, Silteby. Minsan. Och uh, året var 1957 och gotlandståget.se Och en går det tåg på Gotland det är 6 km mellan Hässelby och eh, Roma va? Eller med, eh, vad hette den andra stationen och en där ja, Roma är det Eller vad? Ja. Jag är så trött men det är 6 km i alla fall och så för det var ju faktiskt bara en det var bara en kilometer början hade lyckas bevara men eh, man har ju haft kontakt med en och annat och så vidare och då har ja, jag lyckats bygga ut det där att jag sätter uppe på 6 km nu och det är fantastiskt tycker jag och även en sån här elektrisk, elektrisk övergång ja. Ja, det finns väl bara en men det är fantastiskt att det kan plinga och komma tåg också på den övergången i vissa tillfällen hålla koll på men jag kan inte göra det för att man ska ju sova också. Jag kan inte sitta och justera på allt. Men eh, ja, efter 19 så drar jag mig bort här i alla fall. Alltså, då behöver vi vila så. Det har gjort det men eh, det var ganska så jobbigt då. Det var lite märkligt och så vidare. Men, eh, Hablingbo. Eh, stationshuset var i alla fall bevarat 2003 där. Det fanns också både godsmagasin och Lokstad faktiskt, minns han. Ja, det var intressant faktiskt det. Eh, Lokstadiet var kvar 2012, det var intressant faktiskt det. Ja. Jaha, Lokstad där. Ja i vissa fall är ju de här gamla stationshusen kvar och så har man, ibland är blandade, de ju ombyggda och även rivit det. Men så är det faktiskt där. Det, det hette Hablingbo. För detta stationshus alltså på Gotland. Som verkar vara bevarat. Just det. det. Mm. <här> Men jag och så st stort och så. Där kan man ju ana också plattformen plattformen var precis utanför förut. Där. Och just det. Ja, just det. Och en, <här> för detta samma får också faktiskt. Där. Just det. Där gick spåren precis utanför, där med plattform och allt. Så det var två spår Eller ja eh, Två plattformar av minst två eller tre spår <här> Men det är borta Så länge där. Eh, <här> ja. Det var ett och faktiskt och Stort var det också Ja, för detta, för detta stationshus naturligtvis. Och för detta samma får också utanför där. Där faktiskt har man själva <laughs> rälsal till bortarna länge där. Man visar sådana här bergagubbar och så Det måste ha blinkat med lampor och så. sedan e och så vidare e Efter 19 så blir det slinga Och sen är jag så trött så att det inte är lugnt Men ja, det var en mycket märklig dagar där. grådagar och så. Äh, inte kul men äh, i uppehåll så kan man åtminstone ta sig ut och så. Äh, det passa på. Äh, för det kan bli blöta dagar och blåsigt och så. Och då kanske man också sig inne så att äh, även i grådagar och grått och så, och mulet och så, så kan man ta sig ut ändå tycker jag. Eftersom det ändå är i uppehåll och så faktiskt där det ska bli sån här grådag imorgon. Vilket är stor del var faktiskt idag också. Grått på femman också här. Jag tror jag ska byta kanal, Men efter 19 så blir det slinga. Och på tvåan visar man tydligen ett naturprogram. Vilket jag ser först nu. Och jag tror att det är någon slags rovfågel där. På tvåan... Någon, ja, någon, någon fjällvärd kanske. Ja, några rofågel som lever på Sork eller något. Kan man orska fjällvärden kanske. Som fångar och så heter upp. titta. Ja, titta. Oj, det var ju så att. Oj, oj. Ja, så. Det kanske inte riktigt. Jag vet inte exakt hur det kan vara. Nu. Men att naturprogrammera i alla fall faktiskt på två, nej. Jag vet inte om det är Norge, kanske. Norska fjällvärlden. Oj, vilka små duniga. Ja, självklart går det tåget mellan hästelbygden station och Thule station på Gotland. Det är cirka, cirka 6 km järnvägen. Ja, järnvägen går alltså Roma här, skulle vara. Just det. Titta på det. Och man fick pengar av EU också för att bygga ut järnvägen mellan 2012 och 2016 delvis finansierat av EU-